061 8812 jól emlékszem? A a következő, én otthon hagytam a telefonomat. Krista, próbálok hívni, de senki nem beszél fel. Látok egyet kicsönk, aztán utána mással beszéltet jelez. Hál' Istennek úgy számoltam, hogy már nem megyek uszodába, így aztán az okos órán van nálam, mert egyébként nagyon érdekes kísérletnek lettünk volna szem és tanúi, hogy összetudjuk egy dobni itt, ahányan vagyunk, Vintermantás Zsolt, Györgyevicsben Evics és Kis telefon telefonszámát, de ez alól fel vagyunk már mentve. Krisztá, a fölhívsz, és csak azt mondod, hogy Kriszta akkor regáltam, hogy életben vagy. 061-253-88-12-s tímmel? Annyi? Annyi. Ja. 79 éves korában elhunyt Christine McVie, a fleetwood Mac énekese és dalszövegírója. Ma a 2022 december 1 -e van és csütörtök ez a kegyfei Jancsi. Minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint fialajános 14-e van Nem felette, és csak felettéb korlátozott módon és mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. 0 az 1 2 50 3 80 8, 8 Jánoska, majd ne felejtsük el elindítani nyolc szeret a parkolásomat, mert arra én most alkalmatlan vagyok, ráadásul nincs nálam egy filé naprópésem, azt is kivettem a zsebemből, és azt is otthon hagytam. Ahhoz képest, hogy fél négy óta fenn vagyok, vagy talán egy kicsit korábban is, de hát Ilyen baleset mindenki érhet. Fél nyolc után kapcsolom, mint elmondta hogy nyolc után Györgyevics Benedeket és fél kilenc után Kis Ambrust. Első a fővárosi közgyűlés Fidesz frakcióvezetője, a második, a Városliges ZRT vezérigazgatója, a harmadik pedig Budapest általános főpolgármester helyettese. 061 12 két nap távol lét, után ismét évőben jelentkezik a kejfei Ancsi. Hogy a telefonozat, és a fölhívod? Mert mondjátok meg, mivel tartozok? Érte. ke szintet a, a fotóval. Csak volt. E hogy valami 061-2388-12 A fontos idő 5 perccel múlott reggel 418 1 A szolgálati közleményben ugye rövidesen a harmadik Napját fogja ünnepelni a három hónapos lesz a Kejfej és negyedik hónapjába lép és ez már azért némi tapasztalattal ellátja vagy ellátta az embert így aztán elmondhatom önöknek hogy hála jó Istennek ismét van Kejfej de nem feltétlen abban a formában ahogy én hozzászoktam már a 168 óránál sőt a Spirit FM-nél is érzékelhető volt a betelefonálások számának csökkenése. Covid ide, Covid oda, háború ide, háború oda, nem tudom, hogy mit lehet még fokozni. És ehhez alkalmazkodik a Keifejancsi. Maga a hallgatói és nézői létszám önmagában elegendő lenne nagy valószínűséggel, a régi interaktivitásnak a biztosításához természetesen lehet okolni az én telefonkezelési módszeremet, de hát ha az működött majdnem húsz éven keresztül, akkor kicsi a valószínűsége annak, hogy ezekben a hónapokban, vagy az elmúlt másfél évben következett volna be olyan változás, amely egyébként drasztikus mértékben csökkentett a betelefonálások számát, amely egyébként korábban a Kejfejancsi egyik fő, Megkülönböztető jegye volt, nemcsak a betelefonálás lehetősége, hanem maguk a betelefonálók, akik egészen mások voltak, mint más uh, rádiós vagy televíziós műsoroknál, és ennek a speciális néző és hallgatói körrel volt, először csak a hallgatói kör, aztán ez kiegészült a nézői körrel, uh, Idén semmit nem fog változtatni, ez már csak egy hónap. Hogy mit fog hozni a 2023, itt most nem fogom elpufogtatni azt, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, azt mindannyian tapasztalni fogjuk. Végül is könnyen lehetséges, hogy feladom a betelefonálás lehetőségét, akkor viszont egyszer is mindenkorra a csütörtök péntek természetesen megmarad betelefonálásokkal, hiszen azok a közéleti vagy személyiségek vagy politikusok, akiket ilyenkor érek el, azokkal másféleképpen nem tudnék kapcsolatot teremteni, és jelen pillanatban a műsor finanszírozása szempontjából is, ezen személyekkel való beszélgetés elengedhetetlen. De ha már a finanszírozásról van szó és a műsor struktúrájáról, akkor szeretném elmondani, hogy e-maileket várok, és ezt ebben az évben fogom mondani, ahányszor csak lehet, hogy egyrészt olyan emberek jelentkezését várom, akik számára a kejfejlancsi anyagi megsegítése nem jelent tehertételt. Tehát nem 5, 10, 15 vagy 20 ezer forintot kérek, hanem azt kérdezem, hogy van-e olyan, aki egyébként... Érzi magát annyira tőkeerősnek ebben a gazdasági válságban is, hogy a kfj anyagi partnere lenne, és ez nem az én személyemet, hanem a műszaki stábot is illeti. Sőt, alapvetően nem arról van szó, hogy anyagi gondokkal küzdene a kfj bár nyilvánvaló, hogyha még több pénz van, az mindig jobb, hanem azok a kísérletek, amelyek a fejemben vannak, azoknak a megvalósításához volna szükség pénzre. Ezzel párhuzamosan ugyanezek a személyek, vagy mások, hogyha ennek a műsor portfóliójának a változtatásával a segítségemre lennének. Uh, egyszerűen nem is idomulva, hanem valamelyest alkalmazkodva mindahhoz, ami az elmúlt években megváltozott a médiában, hozzáti vagy a kefejánsi alapvető arcolata, mint hogy az én alapvető arcolatom nem változik, de hogy lehessen változtatni struktúrán személyeken, forgatási helyszíneken, bármi, ami az új kefej technikai és technológiai lehetőségében beletartozik. Tehát olyan a médiához értő, vagy a médiát ismerő, vagy a médiát szerető emberek jelentkezését várom, akiknek egyébként a szakmai múltjuk, vagy jelenük esetleg jövőjük záloga lehet annak, hogy a Kejfej és ők is profitálni tudnának ebből. Tehát két kör van megcélozva, egyrészt azok a tűkerős emberek, akik számára nem jelent anyagi gondot, hogyha egyébként a Kejfej tartósan támogatják, a tartósan az azt jelenti, hogy három hónap, hat hónap vagy egy év, amelyet természetesen közösen megbeszélve és elszámolva költ a Kejfej A másik pedig olyan médiaszakemberek jelentkezését várom, akik ennek a műsornak a fazonírozásában tudnának és akarnának segíteni, miközben nem egy Wartburgból akarok Mercedes csinálni, vagy egy Mercedesből Vardburgot. Bárki, aki jelentkezik, és aki ennek a szándéka komoly, ezeknek az embereknek a jelentkezését felekezetre nemre való tekintet nélkül, életkorra való tekintet nélkül, a dörö pont, tehát kisdkiser.fi Janos ez a nevem, kukacgmail.com e-mail címre várom, és egy rövid leírás, hogy mely kategóriában indulnának versenyzőként, versenyzőként az időzőjelben. Név telefonszám természetesen szükségeltetik, és ezt a felhívást ebben az évben, egészen december 23 ig amikor terveim szerint utoljára jelentkezik ebben az évben a Kejfe Jancsi, el fogom mondani ki fog derülni, hogy fognak-e jelentkezni, vagy sem. Én alapvetően arra készülök, hogy senki nem fog jelentkezni, de ha csak egy ember jelentkezik, annak is szívből fogok örülni. Most pedig 061 253 88 12 bárki számára. Christine McVie meghalt, ő 79 éves volt. Tegnap, vagy tegnap előtt ünnepelte 89. születésnapját John Mayall, most őt hallják. Lehetett volna fordított is a sorrend, de... De. Erről a jelenségről beszélek, nem tud olyan kevés ember követni, hogy valaki mindarról, amit tapasztal a hétköznapjaiban, a magánéletében, a benzinkutakon, bárhol, hogy ne fusson be egy telefon, nehéz hozzászokni, tudomásul lehet venni, hosszú távon az ember alakít a műsor arculatán, mert alkalmazkodik a körülményekhez. Még egy Fleetwood megszámíja. 061-23-8812, a mai nap folyamán utoljára ajánlom ezt a telefonszámot. Ez nem. Nem tudtam, hogy ez Kriszti meg a szerzeménye, de ez volt. Jó Jó reggelt! Na, Kattos István vagyok, jó reggelt! Szia! Nem tudom mennyi ideje megy a focivévé, lehet, hogy már talán két hete is. Tegnap sikerült az első meccsbe belenéznem, és ez az Argentina-Lengyelország volt, ahol azt éreztem, hogy az argentinok szándékosan nem mennek be a lengyeleknek a 16 osán belőle, nehogy véletlenül gólt lőjenek. Igen, tegnap az, az kísérteties volt, amikor a sárgalapok különböztették meg Mexikót Lengyelországtól, aztán Szaudarábia rugott egy gólt, és imáron nem csak a sárgalapoknak volt jelentősége. Olyan volt, mintha megegyeztek volna abban, hogy itt Argentina több gólt nem lő. Így van, ezt éreztem én is. Hát akkor ugyanazt éreztük. Jó reggelt! Jó reggelt! Volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy nem fogunk beszélgetni, mert otthon felejtettem a telefonomat, de az okos órámon rajta van a névi névjegyzék. Hogy régen ilyenkor mi volt a helyzet, nem tudom, mert ugye az ember régen nem így tartotta emlékezetében a telefonszámokat, de hála az okos telefonomnak. Nem marad el a beszélgetés. Őszintén kíváncsi lettem volna egyébként, hogy 20 perc alatt bárhonnan be tudnám-e szerezni az ön telefonszámát. Halváilag őzöl nincs, de erre már nem lesz szükség. Um, meg tudta volna adni, hogyha de mindegy. De kit hívtam volna fel, senkinek a telefonsz, Tehát, a, a hallgatóimra nézünk. Hát, hogy kiadja a ki a másik számot, az egy érdekes kérdés, de, de például csak azért, hogyha a következő, vagy nem tudom, hanyadik beszélgető partner lesz, mi ismerjük egymás számát. Az rendben van, ha ugye az, el, az elsőhöz eljutni, az nehéz. Ja, igen. <gül> um, de ez talán pozitívan uh, zökkentett ki a kerékvágásomból, um, a napjaim zömét egyébként azzal töltöm, hogy meccseket nézek. Hát ennél a Focinál kevés jobb dolgot találtak, és fantasztikus meccsek vannak, de erre legfeljebb a végén térnék ki, ha én ártatlanul, ha ez egyébként elhihető, és miért lenne elhihető? Nem, mint messzire jött ember, mert most egyére nem fogok szerepet játszani. Azt kérdezem öntől, hogy napirend előtti felszólalásban miért volt Érdemes megkérdezni Karácsony Gergely főpolgármestert az úgynevezett guruló dolláros történetről, akkor arról ön, aki ebben főszerepet vállalt, mit válaszolna, és nem kötekedni akarok, nem vitatkozni akarok, egyszerűen csak érdeklődöm úgy, ahogy egyébként ma a magyar médiában senki nem teszi. Pontosan, azt gondolom, hogy pontosan hasonló ö, megközelítésből, vagy vagy, vagy érzésből közelítettem ez a témához, mint ahogy ön most megkérdezi tőlem, hogy milyen érzés, hogyan és miért motivált. Én elmondtam azt, hogy nem kérek olyat a főpagármester úrtól, hogy olyat mondjon, ami ránézve adott esetben terhelő vagy később felhasználható ellene, hanem eh, lehet, hogy nem volt teljesen egyértelmű a dolog, de én a kérdéseimet, amivel azt gondolom, hogy őszintén eh, szembe kell nézni, egy ilyen helyzetben szerettem volna tudni a főpolgármester úr véleményét, úgy általánosságban is, ugye, ha valaki visszanézi az én oldalamon is, a Fidesz-Budapest Facebook oldalán is elérhető ezen a napirendelőtti felszólalás, akkor én általánosságban kérdeztem meg a véleményét, hogy, hogy mit gondol arról, hogy külföldről kampányt finanszíroznak. Itt már nem a konkrét ügyről beszéltem, hogy általában megkérdeztem, hogy ő elfogadná -e külföldről nem ma magyar állampolgárok nem mikroadományát, hanem egyéb <kül> támogatást a saját hatalmi érdekeinek elérése céljából? Ezt én mind értem, ezt én mind értem de azt mondja meg nekem, hogy ez mennyiben része a fővárosi közgyűlés munkájának? Hát ezt is elmondtam a napi rendelőti felszólalásban, pontosan... Nem a mindenki hallottam. Igen, csak most ön kérdezi, azt hittem, hogy látta, vagy hallotta. Az Láttam ezért. és hallottam, de most nem egy magánbeszélgetésről van szó, szóval, azért néhányan csak megnézik ezt a beszélgetést. Ha valaki be tudja nekem azt bizonyítani, hogy Karácsony Gergelynek semmilyen köze nem volt a jelenlegi, vagy az a idei országgyűlési választásokhoz, hogy ő nem volt uh, kiemelt aktora az előválasztásnak az utána, amikor a visszalépését követően nem volt jelentő szereplője a választási kampánynak, és, nem, uh, és be tudja bizonyítani nekem azt, hogy Karácsony Gergely a zuglói polgármesterségét nem használta arra tudatosan, hogy főpolgármester lehessen, és nem használta a főpolgármesteri pozícióját arra, hogy a, megnyerje a, az előválasztás, és később miniszterelnök jelöltként, vagy akár ebből miniszterelnöki pozíciót nyerjen el, arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és meghívom egy sörözésre. Hát Karácsony az előválasztásban, hogy miért ő az alkalmasabb miniszterelnök jelölt, elmondta, hogy azért, mert neki van egy komoly stávja a városháza. Ezt is értem. Ezt is értem, Hát akkor, de... akkor ne, tegyünk, ne tegyünk úgy, hogy a jelenleg regláró főpolgármesternek e, semmilyen e, e, szerepe nem volt ebben az ügyben. Én nem vagyok nyomozó hatóság. Tételezzük fel... Vagyunk, vagy szereplő, okay, kíváncsi vagyok be... arra, hogy mi a véleménye erről az egészről. Értem. Tételezzük fel hogy van köze. A szónak legalábbis abban az értelmében, hogy halmazatilag nyilvánvaló olyan emberekkel volt együtt, éppen a szándékait illetően, és a pozícióját illetően, mint a párbeszéd vezetője, hiszen ebben csak később következett változás, ami egyébként ezt megalapozza. Ez valójában, mint napirend előtti felszólalás Mire volt jó? Mert most már azt értem, hogy mi indokolta, de azt kérdezem, hogy mire volt jó, de ha a mire volt jó nem pontos, akkor ezt cserélje ki egy olyan kérdésre, amire lehet válaszolni. A vége felé hangzik el a napi rendeletünkben, hogy, hogy miért is tettem ezt. Azért, mert nagyon súlyos kérdések várnak ránk a fővárosi közgyűlésben. Ennek egy részét sikerült le tudni a ceg nap folyamán, például a csatornázási művek visszavásárlását, de például két hét múlva fogunk, most már csak 13 nap múlva fogunk szavazni feltehetően a évi költségvetésről, a nagyobb bizonytalanság a jövőben, és ezzel kapcsolatban kíváncsi lettem volna, hogy, hogy mi a személyes véleménye a főforgámat. Oké, okay, rendben van, köszönjük, szóval azért, kö... de nem, nem, nem, nem követem pont csak... Itt jön a lényeg, bocsánat, azért hogy a meghozandó súlyos döntéségben, amiben közösen kell felelősségetni, tudunk-e egymásról őszintén beszélni, és én okay, számítottam Most, hogy azok a számok, okay. azok a az feltételezések, azok a tervek, amiket ő elinktár, az mennyire lesz hiteles, mert, hogy, mert azért ne csináljunk mm -hmm. már úgy, hogy három milliárd forint senkinek nem tűnik. Jö, nem, nem, nem, most ezt a Senki a három... nem látta, senki nem, nem, ezt, nem tudja, nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, most már értem, tehát arról van szó, hogy ahhoz, hogy önök válvetve tudjanak dolgozni Budapest költségvetésének megvalósításában, és hogy ön ne kerülhessen olyan helyzetbe, hogy egyébként egy olyan emberrel kerül szakmai kapcsolatba, aki egyébként a guruló dollárok történetben aktív szerepet játszott, hogy ennek az árnyéka egy más történetben önre Többé-kevésbé jól fogalmazok? Részben igen, megmondom a, a kollegialitás, a, a, a minimum elvárható őszinteség akkor, amikor egymás segítségét kérjük. Én ugye mindig elmondtam, mi felajánlottuk a segítségünket, a, a, a konstruktív együttműködésünket, hogyha egyébként jól indokolható és alátámasztható negatív döntéseket kell meghozni, fővárosi szolgáltatások, önként vállalt feladatok esetleges uh, csökkentésében, uh, akkor ha ezt őszinten megbeszéljük, hogy mi az oka, meddig van így, mi lehet ennek a következménye, akkor mi nem fogunk csak azért bele, beleállni, hogy megtámadni őket, uh, mert, hogy akkor, mert, mert, mert tudjuk, hogy, hogy, hogy nehéz gazdasági helyzet van mindenhol a világban, de Európában és Magyarországon biztosan. Tehát, uh, tehát nekem... Kell tudnom azt, és szerintem a fővárosi közgyűlés tagjainak is, egy kicsit visszáblépünk ebből a nagy politikai mászból, ami erre az ügyre rátelepszik, teljesen érthető módon azért mégiscsak Magyarország legnagyobb kampányfinanzászírozási botrányáról beszélünk. Itt mégiscsak érkezett 3 milliárd forintnyi dollár Magyarországról, hogy a magyarországi választásokat befolyásolja, mint kiderült, nem mikroadományokból, hanem 11 uh, nagy, tételben, Tehát szá önmagában darabonként is 100 milliós tételekben érkezett, ami nem mikroadomány. Tehát e, e, én azt gondolom, hogy fontos tudni, hogy milyen szereplőkkel állunk szembe. Egyrészt az, hogy kivel e, dörgülődzik össze az ember úgy, hogy ragad -e rá valami ebből az egészből, de nekem fontosabb ilyen szempontból a, a szakmaiság, hogy tudunk-e őszintén beszélni. Okay, rendben van. Egy dolgot ez ügyben, ami. Technológiai jelentőségi, azért szeretnék közbevetni, de ennek a jelentősége. Attól függ, hogy honnan nézzük. Szóval, ahogy halvány lila gőzöm nincs, hogy a magyar nemzet milyen módon jut ügyészségi iratokhoz különböző perekben, és teszi azt közzé, ugyanúgy fogalmam nincs, hogy a 24. húnak honnan vannak periratai, előkészítő anyagai a schadl wölner ügyjel kapcsolatban. Uh, ugyanonnan kapják. Én ezt, értem, Bocsánat, én, én ezt értem, de ez kevéssé vicces, hiszen ez egyébként nem újságírói munka. Újságírói munka az, hogyha valaki egyébként valamit felderít, hogyha valakinek a postaládájában landol egy boríték, és azt egyébként időszítve teszi közzé, ahogy ezt a magyar nemzet és a 24.hu megteszi, én minimálisan se teszek jelet a magyar nemzet és a 24.hu közé, e tekintetben nincs sok különbség, és nincs sok különbség más orgánumok között sem, ha egyébként hasonló módon járnak el, ez politikai hangulatkeltésre jó, a tájkoztatást minimálisan szolgálja. Szolgálja, de szerintem nem abban a formában, amit egyébként klasszikus újságírásnak nevezünk. Ez a revolver újságírásnak egy nagyon sajátos változata. Ennek alfaja, vagy ennek valamilyen módon testvére, nem is alfaja az, amikor egy olyan történetben, ahol egyébként a legkülönbözőbb titkos szolgálatok működnek, egyszerre csak fogja magát a politika, aki ezt megteheti, és a titkosítás alól mentesít bizonyos iratokat, mint amilyen a guruló dollárok ügye. A guruló dollárok ügyében a nyomozás nem fejeződött be. Hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában ezt a titkosítást feloldották, e tekintetben azok, akik ezt lehetővé tettek, tették, nagyjából hasonló módon jártak el, mint akik bedobnak különböző borítékokat a magyar nemzethez és a 24.hu-hoz, és azt követően ezek az orgánok közreadják. Ez Ebben a formában egy revolver újságírás, vagy revolver politizálás, amelynek a haszna felől nincsen kétségem, de az etikussága és a morálja felől erőteljesen még akkor is, hogyha a mai világban etikusságról vagy morálról beszélni, egy olyan dolog, amivel kapcsolatban engem ma fél és hármilyen nyolc között ki lehet nevetni. Hát két fontos témakör is van ebben, egyrészt ugye az újságírás, másrészt ugye a titokgazdának a felelőssége. Kezdem ezzel az utóbbi. Én azt gondolom, a... hogy a titokgazda felelőtlenül járt. Tellítóval ért... járt el. Ebben nem, nem értünk egyet, mert szerintem az én értékrendem szerint, de általában úgy tudom, hogy a törvények a törvények szellemisége is úgy szól a titkosításról, hogy azt kell mérlegelnie a titokgazdának, hogy mi a társadalomnak a, az előrébb való érdeke. Tehát azzal, azzal segítjük-e a társadalmat, a nemzet megóvását, hogy a titkot <coughs> fenntartjuk, vagy pedig azzal segítjük összességében, hogyha a, a, ennek a titkosított anyagnak egészét vagy részleteit nyilvánosságra hozzuk. Az én megítélésem szerint akkor, amikor belpolitikai országgyűlési választásokra, külföldről, először csak... Az derül ki, hogy 1,8 milliárd forint, aztán kiderül, hogy ennél sokkal többről van szó, de ezzel kapcsolatban az érintett személyek semmiről nem tudnak, eleinte tagadják, aztán mikroadományokról beszélnek, aztán kiderül, hogy ezek... Haromira nem mikroadományok, és ez, ez magyarországi és választásokat befolyásoló tényező, szabad szemmel is jól látható összeg, akkor én azt gondolom, hogy a társadalomnak összességében az az érdeke, hogy ezt meg is... én azt tudom önnek mondani, hogy meg annyi történet van titkosítva, ahol egyébként ilyen feloldozás vagy feloldás nincs, és azt tudom mondani, hogy az igazságszolgáltatás munkáját a politikusoknak nem kell átvenni. Ezt egyértelműen a tévedés minimális kockázatával állítom. Ez... Bocsánat, bocsánat, bocsánat, bocsánat, semmilyen igazság, igazságszolgáltatás szerep nem volt átveve az, hogy a titokgazda föloldja a hatáskörében tartó titkot, azzal ő nem árultál semmit, nem ítél, bocsánat, nem ítélt el senkit, nem büntetett meg senkit, nem zárt börtönbe senkit. Ő nyilvánosságra hozta azokat az iratokat, amelynek egy részéből az igazságszolgáltatás is dolgozik. Aztán majd lesz annak valamilyen vége. Oké, okay, de miért nem hozta ny akkor nyilvánosságra az egészet, de nem is ez foglalkoztat, hogy az egészet. Van a dolognak egy folyamata. Kemény tojás akkor van, hogyha eltelik egy megfelelő idő. Ha előtte veszik ki az ember lágy tojást, természetesen a lágy tojást is fel lehet tüntetni, úgyhogy ebből lett volna később a kemény tojás. Ez egy olyan de félét és ne Ez ezt nem az ügy érdemét tekintve mondom, mert az ügy érdemi részében szerintem alapvetően nincs kettőnk között véleménykülönbség, különös tekintettel arra, hogy ezt nem pártpolitikai alapon nézem, de azt tudom önnek mondani, hogy ennek az ügynek a mai megbeszélése kettőnk között, vagy bárki között jelen pillanatban politikai szándékkal rendelkezik, és nem az igazság kiderítése okán. Az igazság kiderítése is ott van harmad, negyed, ötöd, Hatod, heted hetedrangú szempontként, vitra után szabadon, vagy a szüleim erre iszik e, a nép, e, vért kíván, ez arra jó, ez teljes mértékben ki is szolgálja, nem az én izlésem szerinti eljárás, az egy másik kérdés, hogy az, hogy én nekem mi az izlésem, az könnyen lehetséges, hogy egyre kevesebb, vagy egyetlen embert se érdekel. Igen, de azt most már én tudom, hogy az önizlésének ezzel az eljárással kapcsolatban mi a véleménye, de mi a véleménye a 3 milliárd forint külföldi, nem mikroadományról? Arról meg az a véleményem, hogy erről majd akkor fog... Azt tudom mondani, hogy ez helytelen, de azt tudom önnek mondani, hogy ezt a történetet akkor szeretném látni, amikor egyébként a nyomozás befejeződik, és megtörténik a vádemelés, és akkor egy bírósági tárgyalás folyamán lesz módon betekinteni abba, ha csak nem titkosítják, hogy mi is történt. Jelen igen, pillanatban ezek igen, a szereplők... De ezt a pénzt uh, legalább egy szereplő a választásnak már elismerte. És az a történet, amikor a. De ez nem adnak a kérdése. De... de bocsánat, hogy beszéltem. Tehát az a pénz, amit egyébként most már legalább egy szereplő elismert és tudott róla, és hogy választásra használták föl. Sőt, mind a mai napig egyébként kormányellenes tüntetéseket finanszíroznak belőle, az a pénz már megérkezett, és már egy jelentős részét fölhasználták, és majd úgy gondolok érdeklizet volna, hol adott esetben vál... befolyásolható volna. Nem vitatom önnel, de egy közlekedési baleset a tárgyalás és bármennyire hihetetlen elterérnek évek, és addig az abban szereplők lehet, hogy nagyon haragszanak egymásra, mert egyébként valaki jelentős kárt okozott a másodnak, adott esetben egy hozzátartózója miatt veszed el, mégis az első, a másodfok, a jogerős ítéletig ez a történet nem az újságoknak és nem a politikai színának kellene, hogy a témája... De, de, de, de, de, másról, de másról beszélünk, mert az, hogy egyébként ebben konkrétan kinek van személyi felelőssége, adott, adott esetben büntetőjogi felelőssége az egy dolog. Arról még senki nem beszél, azt nem tudjuk. De azt tudjuk, azt most már legalább egy szereplője nem tagadja, hogy érkezett külföldről 3 milliárd forintnyi dollár kampánycélokra, politikai célokra, belpolitikai ügyek felkarolására. Ezt nem vitatja senki. Ez, ennek van egy politikai vetülete, és nyilvánvalóan majd, ha az igazságszolgáltatás eljut oda, akkor lesz talán nagyon remélem büntetőjogi felelőssége is. De ez a kettő nem is szabad, Me, hogy összekeveredjen, én, és nekünk szét is kell választani. Nem, az, nem. hogy egyébként ide érkezett, azt most már senki. Nagyon sokan nem tudnak róla, meg úgy csinálnak, mint aki, mint a főpolgármester úr is. Hát a személyes jó barátja. A múlt hát interjúból kiderült, hogy a személyes jó barátja Korányi Dávid szervezte ezeket a pénzeket az Action Fund Democracy. És most már kiderült, hogy egy alibi Én ezt érted de azt, hogy ők barátok voltak-e, vagy sem, azt én nem tudom, ezt ő lehet, hogy tudja. Azt kell, hogy megértse, hogy ebben a történetben ennyi volt, illetve a történetben ennél sokkal több van, abban kétségtelen igaza van, és azt nem lehet a történettől elvitatni, hogy Márki Zai Péternek... Ugye hát Oszkó Péter mondta rá, hogy futóbolond, én véletlenül sem szeretném azt mondani, Márkizai Péter, hogy futóbolond különös tekintette arra, hogy nagyon. De, ne sok... be, de bocsánat, nem beszéljünk Márkizai Péterről. Már Márkizai Péterhez odaérkezett a három miniszter. Nem, nem, nem. Ami forráni dánt. Türelem, a türelem, a türelem. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem. És ő Türen, a jelölt, ugyanúgy Ez már a részlet, a Márki Zajnak annyiban van jelentősége, hogy ő teljesen érthetetlen módon ezt miért mondta el akkor, amikor elmondta, hiszen ha Márki Zaj Péter ezt nem mondja el, hogy akkor egyébként van-e eljárás, mert ugye maguk a hatóságok azért valamilyen módon erről, de az is lehet, hogy banktitok, halvány, gőzöm nincs. Az én egyik kérdésem az lett volna, de semmiképpen sem önhöz, hanem egy ehhez értő emberhez, hogyha Márki Zai, Péter mint valami viccben, amit nem fogok idézni, mert az jelen pillanatban a politikai korrektségen kívül van, de még akkor hallottam, amikor a politikai korrektségbe ez nem tartozott bele, és akkor még egy jó viccnek tűnt, ma is jó vicc, de mégis elmondhatatlan, hogy ezt akkor ott miért mondta el, hát halvány lila gőzöm nincs, és olafvetlen az van bennem, ha ezt nem mondta volna el, akkor vajon erre valaha is fényderült volna volna, mert egyébként eh, maga az ügy nem tudott volna titokban maradni. Ez egy olyan kérdés számomra, amit még valakinek föl fogok tenni. Tudomásul veszem, ön más logika alapján jár el. Én nem tudom kivonni magam már ennek a hatása alól, de attól még a véleményemet fenntartom. Tiszteletben tartom az önét, nem értek vele egyet. Kölcsönösen így vagyunk ezzel. Ami a fővárosi csatornázási műveknek a visszavásárlását illeti... E, abban, ugye kisabrusza fog beszélni, nagyjából egy óra múlva már annyi sincs. Ugye arról beszélt, hogy Atkári János, aki most ennek a társaságnak a vezető embere, mindegyik e, főpolgármester igénybe vette a segítségét. És ugye Atkár Jánosnak az elmondás alapján elvitathatatlan szerepe volt annak idején a fővárosi csatorázási művek részleges privatizációjában. Kisabrus nem szokott ilyen választ adni, ma meg fogom tőle kérdezni, mert önmagában az, hogy mindenki igénybe veszi a szolgálatait, az természetesen sok mindenre válasz, de a kérdésre nem. A fővárosi csatornázási művek története, amely egyébként talán egy 96-tól létező történet, tehát súlyosan nagykorú azt ön, uh, ahhoz meg kellett várni 2022-t, amikor lejár a szerződés határideje, mert egyébként korábban mindenki tehetetlen volt Demszki Gábor és Tadlós István egy jelent? Igen. Ez Igen. Uh -huh. hát egy uh, eléggé kemény szerződés volt. Uh, kiszállni belőle még nagyobb vesztességek árán lehetett volna, uh, mint ahogy most uh, kiszállt, vagy visszaszállt a főváros uh, Nekem volt egy olyan érzésem, ö, tegnapi közgyűlésen Kisamlós ezen megérdésével kapcsolatban, hogy nem nagyon tudott más érdemit mondani, csak ezt, ami szerintem sem válasz, nem beszélve arról, hogy ha, ha valakinek van mondjuk ö, egy jó látása mondjuk a pénzügyi gazdálkodási területen, és ebben a te, ebben, e tekintetben, ö, és a szigorú költségvetési gazdálkodás tekintetében. Ö, és ezt mondjuk mindenki igénybe veszi, vagy számít rá, és akkor most csak tegyük nagyon halvány be, hogy azért ugye Tarlós István és Adkári János ismeretség és kapcsolata nem a 2010-es önkormányzati választás után kezdődött, az ő személyes ismeretségük ugye még a 90-es évek elejére visszavezethető, amikor, amikor ugye, Tarlós Fölpolgármester úr a harmadik kerület polgármestere volt, és ugyanabban a, a pártban voltak, vagy ugyanabban a gondolkodói körben voltak ugye egymással, és én azt gondolom, hogy részben ez is szerepet játszott benne. Én nem vitatom azt, hogy Atkár Jánosnak vannak komoly képességei, mondom még egyszer a költségvetési gazdálkodás terén, de az én szememben személyesen felelős azért, ami a csatornázasi művekkel történt, ugye csak röviden akkor tényleg a hallgató kedvéért. 1997-ben a főváros közgyűlése, egyébként a Fidesz tiltakozása mellett a 25%-át eladta a csatornázási művek részvényeinek. Ezzel együtt a szerződésben kikötött, hogy a kisebbségi tulajdonos, bár csak 25%-os részesedése van a cégben, mégis az osztaléknak a 75%-ára jogosult. Ez alatt a 25 év alatt 82 milliárd forint osztalékot vett ki a külföldi szakmai befektető, mert cégként ő szakmai és profiljába vág, a fővárosi csatornázás a életében semmilyen olyan technológiaújítás, semmilyen olyan menedzsment gondolkodás, semmilyen olyan technológiai átalakítást, hatalakítást nem hozott a menedzsment, a de magyar éve... menedzsment ugyanaz, ugyan tehát szakmai befektető, de pénzügyi befektető volt. Tehát 25 év alatt eljutottunk oda, hogy... 100%-os tulajdonában lesz a Főversi Önkormányzatnak a csatornázási műveg, de ez alatt az idő alatt 82 milliárd forint. Oké, okay, ebben kapcsolatban Lát, különböző matematikai műveleteket láttam, hogy ők egyébként mennyi bérleti díjat fizettek meg. A bérleti, díj, a bérleti díj az egy más tört. Oké, okay, most ebben, a díj az ebben a valaminek a nem vesznék el, de valójában 25 évvel egy ön szerint és sokak szerint rossz döntés után ennek a felelevenítése az mire jó? Ez nem került volna szóba, hogyha Hatkári János jelenleg nem tölti be ennek a cégnek az elnöki pozícióját. Tehát, hogyha Hatkári János otthon uh, szundikál a foteljébe, vagy nézegetti a sorozatokat, vagy bármilyen a könyvét, akkor nekem ezzel semmi bajom nincs. Ez, ez egy szimbolikus üzenet mindenki számára. És, és szerintem talán mindenki érti, hogy az az ember, aki a baloldali uh, idején, uh, a baliberális uh, koalíció városvezetés idején Privatizálta a céget, annak a 25%-át, kifizettek ennek kapcsán 82 annak 82 milliárd, nagyon jó helyen lett volna ér értem, egyébként. Értem, a de most ugyanazokat ér a, a dolgokat nem mondjuk el kétszer. Azt kérdezem öntől, hogy egyébként, és nem tudom, és ha ez baj akkor elnézés, de végül is az a fontos, hogy kérdezzek. Hogy Atkári Jánosnak ezen bizonyos titulusához, a fővárosnak vagy a fővárosi közgyűlésnek, kettő-halmazatilag sok helyen lefedi egymást, van e bármi köze. Há, hogy ne, ő, ő, ő, ő vitte végig az egész. Nem, most az, hogy abban a, a poszban van, ahol van. Azt egyébként... ez, ez, ez a politi... Nem, nem. De azért mondom, hogy hát ez... én a főpolmester urat kértem meg a személyi következtetés levonására. Én egy szóval nem bántottam Atkárján, és mondtam a személyes véleményemet, erről az ügyről, és hogy az én megítélésem szerint Atkárti Jánosnak ebben komoly szerepe volt. Ebbe, ez, ebben az ügyben még számos más embernek volt ö, komoly szerepe. Én értem, de azt állulni, hogy a fővárosi csatornázás. Elnök... Ne, ne, ne, most ne, ne, ne essünk szét, jó? A fővárosi csatornázási művek, igazgatósági elnöke Atkári János. Így van. Az, hogy a fővárosi. Nem csator... bájos a történet. Türelem! Az Isten áldja meg! A fővárosi csatornázási művek igazgatósági elnökét kiválasztja meg? A főpolgármester úr. Tessék? És a fővárosi közül. A főpolgármester előteresztésén Ezt... a fővárosi közgyűlés. És ezen, és ez egyébként, és ö, Adkári János ö, 1997 óta ennek az igazgatótanácsnak tanácsnak, igazgatósának az elnöke? Nem. Nem, ezt a jelenlegi új Karácsony Gergely által vezetett fővárosi közgyűlés nevezte őt oda ki. Annak idején, amikor ez megtörtént, akkor ez, ez a fővárosi közgyűlésnek témája volt-e? Valószínű, de én nem voltam akkor a fővárosi közgyűlés tagja. Én ezt értem, de Atome nem volt tagja. Ez 2019 után történt? 2019. novembere, decemberre valahogy így. Értem, akkor ezért... Kívánvalóan kellett a közgyűlésnek dönteni róla. És akkor a közgyűlés ezügyben mit mondott? Hát beszavazta őt a... a értem, de, mi, de, de milyen arányban? Hát utána kell nézni, annak nem tudom. Én ezt értem, de... De még az is lehet, hogy egyhangban nem, nem, nem tudom. Én, Na azt, de akkor ő most... Hogy a korábbi, akkor azt tudom, hogy a korábbi Elvekhez képest, az iskola, ez én ezt értem, a... ez 2019-ben ugyanolyan történet volt, mint most független attól, hogy visszavásárolják-e vagy sem. Igen, de 2019-ben még nem tudtuk, hogy 2022-ben a főváros fog-e tudni élni ezzel a lehetőséggel. Most, most Én ezt értem, a, de az, hogy kell lakik itt. De, de nem ugyanarra, ugye, ne foglalkozzunk. Módszerő ki. És de akkor, hogy... is, akkor is, hogyha ő bonyolította ennek a privatizációját, és majd megteszik az igazgatóság elnökének, ez akkor is politikailag skandalum, ha egyébként akkor ez rossz döntés volt. Tehát az, hogy amikor ez 2019-ben megszavazta a közgyűlés, hogy ezügyben ki hogyan szavazott, annak a jelentősége a 2022 novemberi eseményektől teljesen független. Az, hogy meg, Igen, független, de mert most zárul le egy ügylet. Én ezt értem, én de lehet, ez akkor is ugyanilyen relevanciával bírt. és visszafizetik, hogy nem tudom. De, de ebben most, hiába kérlek, van önnek igaza, az akkor is, az Adkári János személye 2019 és 2022 között érdemben nem változott. Ha én 2019 ott a fővárosi közgyűlésben, nagy valószínűség, így utólag persze nagyon okos lehet az ember, nagy valószínűség szerint szóvá tettem volna, hogy nem biztos, hogy ott kellene, pont annál a cégnél kellene az ő szakmai tudását Mert tesz, hogy ennek utána néz a jövő hétre? Természetesen. Ezt egyébként ö, ö, természetesen Kisambrustor is meg fogom kérdezni, ugyanilyen vehemenciával, hiszen értem azt, hogy most van. Ez egy két különböző híd. Az a híd, amiről én beszélek, az nincs összefüggésben azzal a híddal, amiről ön beszélt. Őt megtenni de, ennek az igazgatóság Nem különösen pikáns ez a történet. Ebben a értem, történet. de ez a pikantéria nem tegnap jött létre. Igen, de a tegnapi nappal vált számszerűsíthetően, bizonyíthatóan... Ö, egyértelművé nyilvánvalóan, amikor egy úgy... Ennek majd akkor lesz jelentősége, amikor egyébként ez megtörténik 2024 május végén, hogy akkor egyébként megmaradhat-e az igazgatóság elnökének? Az egy izgalmas kérdés lesz. De az, hogy egyébként a fővárosi közgyűlés ezt megszavazta 2019 őszén vagy telén, az a dolog pikantériájának ugyanolyan része, mint ami tegnap történt. Ez egy másik koronaékszer, tegnap ahhoz egy másik brilliáns csatlakozott. Érti a logikát? Nem, nem, nem, ne, én értem, értem, de szerintem, amikor, tehát, hogy, hogy az... az nem menjünk bele. Igen, én a magam részéről valószínűleg szóvá tettem volna, amikor egy új közgyűlés feláll és a teljes menedzsmentet úgy általában vagy legalábbis az igazgatóságokat és a felügyelő bizottságokat cserélni szoktánk, akkor az egy nagy csomagban, egy, de egyébként, nem nem nem nem. egyébként van, van, vannak, most itt jut eszembe, hát akkor rengeteg cikk született arról, nem a csatornázási művek privatizációjával kapcsolatban, de majd ennek is utána nézek, de ugye szépen fölsorol, hogy hogyan jöttek vissza a baloldal emberei, korábbi minis, gyurcsánykormány minisztereit, is mi Itt Isten kapcsolata szeméről van szó, hogy visszajönnek a baloldal emberei, a Draskovics, ezek most nem tartoznak ide. És az atkár is tartozna ide, hogyha egyébként nem ő bonyolította, vagy vezényelte volna le a csatornázási művek privatizációját. Az ő személye most nem a baloldaliság vagy a jobboldaliság kérdése, hanem annak, hogy az ő személye egyébként milyen szerepet játszott ennek a csatornázási műveknek a privatizációjában, amit egyébként azután nagyon sokan rossznak tartottak, beleértve azokat is, akik a fővárosi közgyűlésnek az ellenzéki vagy kormánypárti oldalán voltak, tehát nagyjából egységes vélemény alakult ki, és mégis ezt megtették. A kérdés az, hogy annak idején erre hogyan szavaztak. Erre a két témára volt idő, sajnálom a focira szerettem volna még kitérni. De arra még azért egy mondat van. Tehát azért ugyankor azt mondta Orbán Viktor, hogy a politikát ne lássuk bele a fociba, akkor azért az egy olyan mondat volt, ami jól hangzott, de az elmúlt idők eseményei sem Magyarországon, se külföldön ezt nem nagyon igazolták vissza. Pedig akkor az csak a Zsuzsák Balázs kapcsolatos sállal volt összefüggésben. Igen, bár én azt hiszem, hogy a konkrét foci megcsinak de nem a konkrét meccsekről, hanem... Miért nem rúgott még egy gólt tenap Argentína Lengyelországnak? Bocsánat, lemaradtam. Miért nem rugott még egy gólt? Miért nem akart gólt rúgni tenap Argentina 2-0 után? Hát akart, szerintem mentek is elég erősen. Hát, akkor más meccset láttunk. A V, az utolsó 5-10 percben már leálltak, igen, de addig próbál Volt is egy hatalmasnak helyzetük. Hát egy, igen. Én azt, igen. Igen, igen, igen, igen. Én azt nem értem, hogy a lengyelek miért nem akkor, miért bízták a sorsukat Ausztráliára. Szerintem a lengyelek nem jók. Hát ez is lehet, igen. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Viszont halásul? Egy felhívást tettem közé, 48 környékén ez az volt összefüggésben, hogy a Kejféjancsi 2023-as. Működtetéséhez olyan tőkerős partnereket keresek, akik segítenének abban, hogyha egyébként az arculatán szeretne változtatni a kifejejencé, tehát nem a hétköznapi viteléről van szó, akkor abban szerepet vállalnának. Akik egyébként ezt megtennék, azok akár az arculatváltoztatáshoz is aktívan közreműködhetnének. Ez most nem arról van szó, hogy cserébe feltételeket szabhatnak, hanem hogyha netán ehhez van kedvük, akkor hajrá. De ehhez egyébként, ami az arculatváltoztatásról szól, adott esetben az interaktivitás hiányát kitöltendő nem feltétlen podcastok készítése, a műsor népszerűsítése, a legkülönbözőbb szempontok, amelyekben az elmúlt időben... Annyi is mindenféleképpen elértem, hogy fennmaradt a műsor, és több ezres, néhány műsor esetében tízezes nézettséget tudott az ember produkálni, de ez nyilvánvalóan nincs összefüggésben a real-time-ban lévő emberszámmal, amely real-time-ban lévő emberszám alapvetően be tudja folyásolni, vagy befolyásolni tudja az, hogy egy műsornak az interaktivitása hogy alakul, de nincs kőbevésve az, hogy az, a KF-nek interaktívnak kell lennie. Magyarul Tükeres partnereket és olyan partnereket is keresek, akik a közösségi médiához, az internetes médiához értenek, és akik a szakértelmüket hajlandóak lennének a Kejfejancsi szolgálatába állítani. Ha vannak ilyenek, függetle attól, hogy bármilyen egyességre jutunk-e, a jelentkezésüket az e-mail címemre várom, dörö. fialajanos kukac gmail.com Felkészül Hát, hogy én Szia Horváth, Téter vagyok. Szia, Péter! Csak nagy... Ne, most kivételesen nem, ugye, amikor lehetett volna, nem, mert teljesen időben le vagyok maradva, elnézést kérek. Igen. Jó reggelt kívánok! Azt áruld el nekem, hogyha ugye otthon hagytam a telefonomat, az okos órámon megvannak a telefonszámok, bár a tiédet tudom talán kívülről. Ha én betelefonálok fél kor a Városliges Zrt-be, ott találtam volna valakit, aki megtalál téged, és a te engedélyeddel megadta volna a te telefonszámodat? Fél nyolc, az nagyon határeset, de akkor már elméletileg igen. És mikor nem határeset? Hát fél nyolc után már. Tehát ha, ha óra 29-kor telefonálsz, akkor még bizonytalan. Ha kellő tempóba érkezett a kisföld alatti, akkor 7.31-kor 731 már biztosan van bent ö, kollega folyamatosan. Azon gondolkodom, hogy ugye ilyenkor szerdánként a fél napomat vele töltöm, független attól, hogy a Városligetben, függetle attól, hogy te vagy a Városliget, ezértél vezérigazgatója, megfordulok, és a Városliget minden fájába nem látlak bele. De azon gondolkodom, hogy amikor megjelenik ez a kis busz, amely ugye azok arra hivatott, hogy különböző kirándulásokat, ilyen vezetéseket, csak keresem a papíromat, mert előre futottam, ugye négy kerékkel a Városligetben buszos parttörténeti séták, és akkor az ember a ligetvédők Facebook oldalán mindjárt belefut abba, hogy bezzeg megmondták, hogy a tömegközlekedéstől hogyan akarják mentesíteni a Városligetet, és semmilyen mértékben nem befolyásolja őket az, hogy ez egy elektromos busz. Hogy ez vajon törvényszerű -e, hogy van egy olyan, hát nem tudok másféleképpen fogalmazni, csak a saját műsorommal ö, hasonló módon eljárok a, gondolva, rossz indulat vezéri őket, hogy fel nem tudják tételezni azt, hogy a Városliges ZRT nem feltétlen bort prédikál és vizet iszik vagy fordítva. Valószínűleg így van, tehát, és a történelmi előzmények ismeretében még azt sem mondom, hogy nem értem, vagy nem fogadom el azokat a gondolatokat, amik benne bennük megfogalmazódnak, itt inkább az a nagyobb kérdés, hogy reprezentál-e az a kettőköt. Igazad van. És most nem Igaz, osz, ez, egy alap, ez egy alapvető kérdés, hogy az ember, és ez, ez egy nagyon fontos dolog. Én most kezdem tanulni nagyon nehezen és nagyon, szóval nem, nem könnyen, hogy az ember egész egyszerűen rezisztens kell, hogy legyen ahhoz, hogy a dolgait megcsinálja, mert hogyha ezekkel foglalkozik, akkor szétaprozódik, miközben egyébként ezekről nem tudomást venni, meg egy olyan szemtelenség, nem szemtelenség, szemtelenség, ami egyébként az embernek nem feltétlenül belejárója. Én azt gondolom, hogy egy kicsit el kell vonatkoztassunk a Liget projektől, és el. néha a beszélgetésünkbe belekeveredik más-más téma is. De azért <coughs> ugye az egész internet, vagy ahogy a öcsém szokott fogalmazni, a világinternet az egy, az én meglátásom szerint egy pseudodemokratikus hely, ami azt az élményt árulja, hogy mindenki szabadon bárhol bármilyen véleményét elmondhatja. Azonban az a személyes tapasztalatom, hogy valami mellett érvelni, valamiért rajongani, vagy valamit csak csendes, szemlélődőként, de pozitív attitűddel tudomásul venni, ezért a legritkább esetben ragad valaki billentyűzetet. Valamivel szemben megfogalmazni saját magát egyfajta személyes szorongás levezetésként kiírni magából, hogy mindent, sőt, mindent is utál. Ez egy sokkal gyakoribb dolog, és ez nem liget-specifikus jelenség. Tehát borzasztóan kell vigyázni, mert itt már tényleg eltávolodunk a liget valóságától szerintem, hogyha valakinek bármilyen egészségügyi tünete vagy betegsége van, akkor villámgyorsan tudja magát Facebook csoportok mélyén találni amikor keresgélni kezdve. ahol a legritkább esetben írnak azok, akiknek hasonló. Jó, csak ugye abból indulok ki, hogyha valaki megjegyzést tesz, abban akár igaza is lehet. Tehát eleve valamit visszautasítani, abban benne van annak a lehetősége, benne van annak a potenciája, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kijönti. Csak hogyha tendenciózusan azt tapasztalja, hogy ezek a munkáját nem elősegítő tényezők, akkor képes valamit úgy negligálni, ami egyébként a korábbi tapasztalata nélkül nem tűnne indokoltnak. Mi ezeket egyébként és személy szerint én sem soha nem negligáltam. Tehát mindig azt mondom, hogy mi relatív jó helyzetben vagyunk, mert más cégeknek horrorisztikus összegeket kell kifizetnie független műszaki ellenőrökre és civil kontrollra. Nekünk ez automatikusan létrejött egész biztosan, hogyha egy fával valami történik a ligetben, vagy megreped valahol a, a, a régi aszfalt, vagy bármi történik, akkor egészen biztosan uh, gyorsabban értesülünk róla, mint hogyha a saját kollégáink nézünk. Okay, Aki, akkor nézzük, hogy mi ez a négy keréken egy elektromos busszal járhatjátok be a Városligetet, és ismerhetitek megtörténetét. Hány ilyen buszt vett uh, egyébként a Városligetért? Kettő ilyet vásárolt, ez a kezdetektől benne volt a tervben, hogy valamilyen utóbb módon uh, lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a ligetben mozogni lehessen, és ez ebből a tág megközelítésből indult. Ugye mind a Millennium Háza, mind a, mondjuk a, a Magyar Zeneháza, az relatív távol esik gyalog, főleg mondjuk magas sarkuban, télen a mégarástól, de még távolabb esik, hogyha mondjuk valaki mozgássérültként próbálja megközelíteni ezeket az intézményeket és ennek a mozgásnak a biztosítására, amit a, a tervezés időszakában már úgy gondoltuk, hogy szükség lesz elektromos Oké, okay, ezeknek van valamilyen menetrendje? Ezeknek ebben a másodpercben nincsen menetrendje, ezek rendezvényhez köthetően ah. igény, egyedi igény alapján igénybe vehetők, és most egy kísérletet folytatunk, hogy van-e igény arra, hogyha bizonyos időközönként előre meghoj érdetett útvonalon egy ilyen parktörténeti séta keretén belül végigmegy a Városligeten, akkor vajon van-e érdeklődő, aki szeretne ebben társ lenni, szeretne ebben részt venni és szeretne pont ezzel a busszal körbejárni. Tegnap zárult le, tehát ez ma már nem érvényes, ma már december 1 van, november 30-dikai kedvezőnyes 150 naptári napra szóló nappalitát éjszakára nem. nappali parkolási bérletet vásárol, lehetett vásárolni a múzeum mégarásba Ennek az árszabása mennyiben különbözött egyébként a normális árszabástól, vagy attól az árszabástól, amit egyébként a hetedik kerületben alkalmaznak? Valamivel olcsóbb, mint a normál elszabás, és ugye mi alapvetően úgy lőttük be a mégarásnak az árait, hogy ez mindig minden formában egy picit olcsóbb legyen, mint a földfelszíni parkolás. Aztán, ennek a, a, mi az indoka? Mert azt gondoljuk, hogy addig, amíg a mégarásnak a kapacitása ezt elbírja, ha. mert pedig elbírja, mert, mert csak nagy rendezvény esetén üzemel a, a mégarás addig sokkal fontosabb, hogy a gépjárművek az egykori felvonulási tér alatt legyenek, mint terhelyék egyébként. Mekkora kihasználtsága ma a még Nehéz ezt megmondani egész pontosan, mert nagyon, nagyon rendezvény függő, tehát egy meleg tavaszi hétvégén, amikor párhuzamosan két-három rendezvény is mert van a városban, hétvégén is akkor, akkor szinte, szinte tehet ház van, de egyébként nyilván egy hétköznap, éjszaka, akkor, akkor kevesebb autó, de nem cél, hogy ezt 100%-ra töltsük, tehát ha ez így lenne, és ez egy tisztán üzleti megközelítés lenne, akkor gyakorlatilag a környéken el lehetne adni az összes irodaháznak egy B2B értékesítéssel, akik megvennék a saját dolgozóik számára a parkolóhelyeket, de mi nem ezért hoztuk létre a mégarást, mi azért hoztuk létre a mégarást, hogy a Ligetnek az autós megközelítése és a ligetbeli Kulturális intézmények autós megközelítése alapvetően biztosított legyen. December 4-én az hétfő a Néprolyzi Múzeumban, is jól, jól emlékszem, az, az az, nem az nem negy, az, az, az, az, öt, az vasárnap. Igen. E, igen. E, Múzeumok hétfőn zárva szoktak lenni. E, a az év utolsó Méta matinéja lesz az Advent és a Karácsony jegyében, csak azokat a programokat nézem, amelyek két héten belül lesznek, illetve a Városligetbe idén futva érkezik a Mikulás, mert december harmadikán, tehát egy nap negyedik előtt az első alkalommal rendezik meg a Városligeti Mikulás tájfutást. Az mi? Nekem is izgalmasan hangzik egészen pontosan, hogy milyen útvonalon és hogyan fognak közlekedni, ezt még nem tudom. Tájfutó Szövetséggel van egy stratégiai együttműködésünk. A tájfutás népszerűsítésére ők azért elég komoly energiát fordítanak, és ezért budapesti közparkokban, Tabánban, Városmajorban, és természetesen a Városligetben is szerveznek időközönként versenyeket, hogy kicsit közelebb hozzák az emberekhez a tájfutást. Itt kiderüljön, hogy ez egy kifejezetten izgalmas dolog, amikor tájékozódni és futni is kell egyszerre. Úgyhogy ennek lesz egy különleges Mikulás ruhába öltöztetett változata ez a Mikulás tájfutása Városligetben. Igen, más ilyen időpont nincsen. Megvannak a 24. Magyar Ingatlanfejlesztési nívodi pályázat győztesei, a Magyar Zeneháza az első díjat kapta. A Magyar Zeneháza ezügyben díjak szempontjából nem árosszul. Igen, uh... Nyilván ezt nehéz így kijelenteni, de talán a legtöbbet díjazott ö, magyar épület most a, a Magyar Zeneháza. Nyilván nem véletlenül egy történelmi időpillanatban egy egészen történelmi lehetőség volt a Magyar Zeneházának a megépítése. Ugye ne tévedjünk, én azért azt gondolom, hogy a 2010-ben álmodott volna valaki ilyet, hát azt se tudta volna megépíteni, és hogyha ma álmodozna ilyenről, akkor se biztos, hogy ennek a finansziális háttere biztosítva lenne, sőt, biztosan nem. Igen. Ez egy egészen különleges időszak volt, amikor a konjunktúra csúcsán ezt valóban létre lehetett hozni. És az látszik, hogy egyfelől a szakma is rajong érte, majdnem mindegy, hogy milyen díjra nominál, vagy pedig uh, találják meg, mert van, amikor mi nevezünk egy díjra, van, amikor pedig, van, amikor pedig a szakma találja meg és, és ő díjazza a zeneházát, de nagy az elismerés akár az építész szakma, akár a kivitelezői szakma részéről, és különösen nagy az elismerés a látogatók részéről, de talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy január 22-én a megnyitás egyéves évfordulóját el fogjuk érni az egymillió egyedi látogatót, ami egy kifejezetten magas szám. Azt kérdezem tőled, hogy milyen formában és hogyan lehet reagálni arra, ami a Városligetben még nem létrejött épületek sorsát illeti, hiszen e, e tekintetben neked részint kötött a kezed, részint pedig egy olyan térfélen zajlik a küzdelem, ami nem is hozzá tartozik. E, azt ugye a kabinetnek kell megvívnia, a különös tekintettel arra, hogy nem az új portfólióval rendelkező Lázár János alá tartozik a városléges ZRT. Tehát az a három ingatlan, a színház, a Magyar Innovációház és a Magyar Nemzeti Galériával kapcsolatos Politikai szándéknyilatkozatok, ha ez egy megfelelő kifejezés, az hol tartozik a te portfóliódba, a szónak abban az értelmében, hogy azt mondod, hogy köszönöm a kérdést, tegyet fel az illetékesnek, ez nem én vagyok. Függetle attól, hogy jelenleg ezeknek van e, érvényes építési engedélyük, de jelen pillanatban az ország gazdasági helyzetéből adódóan ott munkálatok nem folynak. Kellően óvatosan próbáltam föltenni a kérdést. Abszolút, abszolút értem, abszolút értem a kérdést. Ugye az elmúlt hét év gazdasági konjunktúrája, amikor ezek a csodák, mint a Eneháza a Néprajzi Múzeum és számtalan egyéb látványos épület létrejöhetett, számtalan közberuházás megvalósult Magyarországon, világosá tették, hogy azért itt van egy komoly hiátus, legalábbis szabályozási oldalon egészen biztosan, Nincs feltétlenül felkészülve a teljes magyar állami gazgatás arra, hogy ilyen volumenű, és ha még az infrastruktúra fejlesztéseket is hozzáveszünk, akkor gigantikus projekteket nagy hatékonyan, és itt talán ez a kulc hatékonyan meg tudjanak valósítani. Azt gondolom, hogy ennek a kormányzati felismerésnek a leképzése az, hogy létrejött egy külön minisztérium, egy építési beruházási minisztérium, ami ezeket a típusú beruházásokat és ezeknek a szabályozási hátterét teljes egészében egy kézbe veszi. Az, ami eddig számtalan tárcánál volt, hiszen csak a Városliget ZRT is épített az emi alatt, majd az nem alatt, majd utána visszakerült a kím Tehát és természetesen nem mi vagyunk az egyetlen beruházók, vagy voltunk az egyetlen beruházók az országban. Tehát ez egy szükséges dolog, hogy egy kézbe került, és egy kifejezetten felkészült szakmai csapat vette a kezébe e, elsősorban a beruházásoknak a kontrollját, másodszorban pedig annak a e, jogszabályi háttérnek a megteremtését, hogyha megint lesz pénz, és ez egy fontos mondat, ha megint lesz pénz arra, hogy jelentős beruházások készüljenek el az országba, akkor azok bizony nagyobb hatásfokkal, nagyobb hatékonysággal e, tudjanak megvalósulni, ha úgy tetszik, Ritkábban kelljen nekünk azokról a kérdésekről beszélgetnünk, amiről az elmúlt két évben beszélgettünk, hogy vajon drágulásnak minősül -e egy új közbeszerzés kiírása, szét lehet-e darabokra. Tehát eh, nagyon világos, hogy van egy általános transzparencia igény a közpénzek felhasználása, és ezen belül is az építőiparral kapcsolatban a kormány ezért hozott létre egy ilyen minisztériumot. Hogy most ez a minisztérium és a gazdasági helyzet együtt mikor fog eljutni oda, hogy egy galériát, egy innovációházat és egy színházat el lehet kezdeni a Városligetben építeni. Erre én ma nem tudok válaszolni. Azt a, az a egyetlen mondatot tudom megerősíteni, amiről többször beszéltünk. Egy óriási szerencsénk van, hiszen a Liget projektbe per nincsenek torzók. Minden, amit elkezdtünk építeni, az megépült. Az emberek szeretik, nagyon sokan látogatják. És nincs vita a tekintetben sem, hogy szükség van egy galériára, egy innovációházára és egy színházra. A kormányzaton belül legalábbis biztosan nincs vita. Az, hogy mikor fog elindulni az építkezés, az pedig akkor, amikor erre megfelelő mennyiségű forrást lehet biztosítani. De tekint, hogy a kultúra az örökké valóságnak épül, ezért nincs rajtunk olyan típusú nyomás, mint egy úszóvilágbajnokságnál, vagy éppen egy atlétikai világbajnokságnál, ahol egy adott hónap, adott napján feltétlenül ki kell a kapuját az intézménynek. Ami a Magyar Innovációháza, vagy a Magyar Nemzeti Galériára elköltött pénzmennyiségét illeti, az szintén legyen annak a kompetenciája, eldönteni, hogy ezeket egyébként halott összeként kezeli, és adott esetben más kivitelezési, más tervekkel máshol valósítja meg, vagy ott születik meg, ahova egyébként tervezték. Tudtam már, ugye a Magyar háza, ami e tekintetben kétséges, a színház nem menne máshova, mint hogy a Nemzeti Galéria esetében sincs szó vidéki helyszéről. Ezek olyan diskurzusok, amit azt hiszem, hogy nem ma kell lefolytatni, sem a helyszín, sem az építészeti minőségek tekintetében. Biztos, hogy azok a tervek, amik elkészültek, azok fontos és jó tervek, ezek használható, hasznosítható, jelenleg is végrehajtható építési engedéllyel rendelkező tervek. hogy Születik-e olyan kormányzati döntés, hogy ezeknek a, a kivitelezése el is induljon, ez tényleg a jövőkutatási ingoványos talaja. Pontosabban az a, az ingoványos talaj, hogy mikor induljanak el. Az amerikai építés szakmát is elvarázsolta a Magyar Zeneháza, és egy jelentős amerikai díjat is nyert. Maguk a díjak egyébként közvetve és áttételesen vajon milyen mértékben emelik nem ezen intézményeknek a nimbuszát, mert azt feltétlenül, de hogy vajon egyébként a látogatottságát, tehát hogy ez vajon átszűrődik-e az idegenforgalomba úgy, hogy az emberek erről tudomást szerezve nem pontosan azt tudva, hogy milyen díjat, építészeti díjat kapott Amerikában az Egyesült Államokban a Magyar Zeneháza, de más módon értesülnek arról, hogyha nem is az Eiffel torony, de egy Eiffel toronynak megfelelő, vagy minden esetre egy olyan épiszerzőszeti alkotás jött létre Budapesten, amit mindenféleképpen érdemes megkeresni, hogyha az embernek van pár szabad órája. A zeneháza tájékoztatása alapján, bár erről Batta András valószínűleg részletesebb információkat tud szolgálni, az a háza tájékoztatása alapján, 40-50 százalékot éri el a külföldi látogatóknak az aránya az épületben. Nyilván nem véletlen az, hogy ők mennyire célzottan a Magyar Zeneházába érkeznek, hányan vannak közülük, akik már emiatt szálltak repülőre, vagy ültek kocsiba egy közelebbi, vagy egy távolabbi országban. Ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de amikor a, a Liget projekt alátámasztó tanulmányát elkészítette a KPMG nemzetközi ö, Benchmarkok alapján akkor azt lehetett látni, hogy egészen biztosan van turisztikában mérhető hatása annak, hogyha ilyen új ikonikus épületek ikonikus kulturális tartalommal jönnek létre. Jól példázza ezt a díj, amit az előbb említettél, ami ugye Bilbaóba került átvételre, Bál László projektminiszteri biztosa volt ott, és vette át ezt a díjat, szimbolikus a helyszín, Bilbaó, talán senkinek a mentális térképén, vagy nagyon kevesek mentális térképén volt, szóval egészen addig, amíg Fengéri remek műve a, a Guggenheim Múzeum meg nem épült, és mutatta meg egy, az egész világnak nagyjából tizen évvel ezelőtt már, sőt, majdnem 20 évvel ezelőtt, mutatta meg az egész világnak, hogy egy turisztikai szempontból nem kiemeltnek számító destináció mint Bilbao. Egyetlen egy igazán unikális attrakcióval, ez így a világ turisztikai központjává válni. Hát ha még Most abban házom, kiállítás is van, mint amikor volt, amikor ott jártunk Bilbaóban, az egy fantasztikus épület. Az épület rendkívül izgalmas, a kiállítások, én párszor, pár kiállítást láttam benne, láttam benne zseniális kiállítást is, és láttam olyat is, ami euh, legalábbis nekem, de ez nyilván nagyon szubjektív, nem tetszett annyira, de az épület valami egészen különleges hatást gyakorolt rám. Végül egy utolsó kérdés. A biodóm nem a Városliget projekt része független attól, hogy területileg ott van az uszoda szintén, akkor, amikor van egy szisztéma, amely egyébként ennek a területnek az okos ellátásáról szól, ez a smart city, energia, melegvíz, a legkülönbözőbb dolgok tartoznak ide, elnézést ha pongyolán fogalmaznék, akkor, amikor ezek a szistémák, amikor ebben a szisztémában megjelennek ezek az igazán közeli intézmények, akkor egyébként ebben társbérletben vesz részt a Városliges ZRT, vagy mi ezen szisztémák működtetése során a Városliges ZRT-nek a pozíciója? Például akkor, amikor a Széchenyi uszoda melegvizét a legkülönbözőbb intézmények használják, vagy amikor az áramot tekintve, de, de legyen ez a fűtést illetően is, egy szisztémába vagy közel egy szistémába tartozó intézmények ellátása folyamán felvetődik egy-egy intézmény sorsa úgy, hogy közben annak a kezelője, nem a Városliges ZRT, miközben az infrastruktúrát biztosítja a számára, ha egyáltalán ez a kérdés érvényes. E, egyszerűbb a helyzet, a, a Széchenyi fürdő elfolyó termelvizét és különböző Maradvány hűít, azt a biodóm tervezi, tervezte, tervezni fogja megfelelő igeidő, haláhuzandó uh, használni és felhasználni. A Városliget ZRT ugyan tervezett az egész ligetre, inkluzíve biodómmas túl és uh, Széchenyi fürdőstül egy hatalmas, nagy energetikai mátrixot, ahol minden uh, energia a lehető legjobban hasznosul. azonban Azonban a, a fejlesztések Időbeni elindulása hokán, különböző időbeni elindulása hokán. ez abban a steril formában, ahogy a tervezőasztalon nagyon jól nézett ki, ez nem valósult meg. Minden intézmény kétoldali megállapodás alapján használ valamennyi termálvizet, valamennyi e, melegenergiát a Széchenyi fürdőnek a, a melegvizéből, de elsősorban a biodom. A kérdésed relevanciája nagyrészt a biodóm Széchenyi fürdő együttműködésére vonatkozik. Ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Városligeti Tó vizét? Nem, mert az szintén egy kétoldalú megállapodás a Széchenyi Fürdő és a Városligeti DRT között, úgyhogy elméletileg azért az elmúlt 7-8 évben ez egy kisebb-nagyobb zöggenőkkel, de összességében jól működő együttműködés volt a Városligeti Tóban, általában jó minőségű víz érkezett a Széchenyi fürdőkből. Azért az a nagyon látványos dolog, amit ilyenkor télen a ligetbelátogató amivel a télen a ligetbelátogató találkozik, hogy itt a pára ott van a víz fölött, ez pont annak köszönhető, hogy jó minőségű de meleg víz ömlik ebbe a városligeti tóba. Léha jó lesz-e a ünnepek folyamán? Én bízom benne, hogy igen, tegnap előtt beszéltem utoljára az üzemeltetőkkel, most van egy generál téli üzem ebben, úgyhogy az el, elmúlt egy hétben talán nem repült a léghajó, de úgy tervezik, hogy a jó idős napokon az elkövetkező időszakban is repülni fog. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Györgyev is benedeket hallották, a Város ZRT vezérigazgatóját. És Sajnos most sincsen idő, és föl kell hívnom kis ha megtalálom a telefonszámát. Miért ugye ezt a telefont hoztam magammal, vagy ezt az, ezt az órát hoztam? Csak kicsit bénán keresem elnézést, de most már jó helyen járok. És itt is van. Nelszél, András! Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Fiala János, köszönöm a rendelkezésre állást. Um, ugye minden héten, amikor beszélgettünk, akkor a beszélgetésünket megelőzi Wintermontel Zsoltal való beszélgetés. Tegnap fővárosi közgyűlés volt. Végül is Indokolható magyarázatot adott Wintermantel. Zsolt, a beszélgetésünk elején kevésbé volt, érthető, később jobban meg volt ért, jobban megértettem: hogyha jól értem, akkor két hét múlva ismét közgyűlés lesz. Így van. De ez egy tervezett közgyűlés, hiszen a közgyűlés, hiszen a költségvetés elfogadására készünk, illetve az éves utolsó közgyűlés lesz majd. Az egy a pénzügyeket tekintve, egy annak izgalmát tekintve, vagy felelősségét tekintve, nem mintha ezeket egyébként osztályozni kéne, de ez egy fontos ülés lesz? Így abszolút. Hát hiszen ez a 2023-as költségvetés reményem szerint jó elfogadásra, az pedig alapvetően azért meghatározza, hogy a... És főleg egy ilyen nagyon nehéz helyzetben, az meghatározza, hogy akkor milyen irányba tudunk elindulni a jövő éves szempontjából. Ami a költségvetést illeti, az ugyanolyan arányban kell elfogadni, mint egyébként a hétköznapi beterjesztéseket? Vagy annak van valami minősített jellege? Elnézést, hogyha nekem ezt tudnom kéne, de nem tudom. Van minősített jellege, de egyébként általában a közgyűlési döntések jelentős része amúgy is minősített. Ha egyébként azt az, a Fidesz nem fogadja el, akkor a, akkor a, a, a jellegi a a fővárosi közgyűlés a, az arányait tekintve akkor is érvényesen meg tudja szavazni. Így van. Ha mindenki elmegy. Így van. Um, azt a magyarázatot fűzte Kis Ambrus, Ö önnek mondom, Winter Montez Zsolt, hogy azért vetette föl napirend előtt a dollárbaloldal, a gulluló dollárok történetet, mondván, hogy ha szakmailag vált válnak vetve akar a Fidesz frakció dolgozni a közgyűléssel, most tegyük félre, hogy ez egyébként a hétköznapokban mennyire valósul, mennyire nem, valósul meg, mennyire nem, induljunk ki abból, hogy az ember minden nap bizalmat szavaz a másik nap, még akkor is, hogyha az előző nap voltak kétségei, valószínűleg normálisan létezni így lehet, függetlenül, hogy ezt számításon kívül is lehet hagyni, akkor egyébként tudnia kell azt, hogy mennyiben érintett egy másik történetben a főpolgármester, amely egyébként pénzügyi szempontból a Fidesz frakciót és az ország közvéleményét, de most maradjunk csak a Fidesz frakcióról, nál nagyon foglalkoztatja. Én ugyan elmondtam, hogy ennek a titkosításnak a feloldása szerintem nem egy igazán fair eszköz, de mint a Péter egy interjúban lehetővé tette azt, hogy ez az egész történet a napvilágot megláthassa, és így aztán beszélgetni is lehessen róla. Az, hogy valaki egyébként a főpolgármestert, aki korábban miniszterelnök jelölt is volt, aki korábban egy pártnak volt a társelnöke, ezzel kapcsolatban megkérdezze, ennek az indokoltságát én a Wintermantel-féle felszólalásban, amit ma a műsorban adott, indokoltnak láttam, és miközben ön ritkán kerül politikailag kényes területre, itt azért önnek a lojalitása erősen igénybe van véve az én megítélésem szerint, de lehet, hogy tévedek. Nemért is? Ennek, azért? Hát alapvetően azért, mert ugye ami a guruló dollárok történetét illeti, ott van egy olyan közös kampányfinanszírozás, eh, ahol ugye az MMM és a pártoknak az együttműködése egy bizonyos ponton összefolyt Márkizai Péter elmondása szerint, amelyben egyébként tebülegesen vett részt eh, Karácsony Gergely részint a párbeszéd társelnökeként, részint pedig miniszterelnök jelöltként, és az, hogy közben egyébként a, a Budapest főpolgármestere volt, az ezt a történetet nem színezi, hanem meg az alaphelyzetnek a része. Igen, azt keresem tovább is hogy ennek a fővárosi önkormányzatnak, közgyűlésnek, miközben van ehhez az egész... Én is ezt kérdeztem. kérdeztem. Erre mondta azt, ez Zsolt, hogy a szava pénzügyekben, hogy mennyiben tud ő egyébként felzárkózni a közgyűlésben, majd ak akkor, amikor a költségvetésről lesz szó, ez számára ez akkor megnyugtató, hogyha e tekintetben egyébként ő ebben a történetben világosabban lát. Ez volt a mondat. Hát... Szerintem egy jó munkakapcsolatom van Wintermontel és nem is akarnám ezt tönkretenni egy csütörtök reggeli rádiós interjúba. De tulajdonképpen ezt az őszintének tűnő aggodalmat akkor tudnám érteni, hogyha egyébként nem egy politikai performance zajlott volna, éppen ott spontán módon nyilvánvalóan. Igen, ezt én... Tehát, hogy a, a fidelitás néhány tagja behozott egy transzparenst, azt ott kifeszítették, természetesen, láthatólag erre készült a, oda kivezényelt jobboldali sajtó, majd három és fél perc után egyébként el is fáradtak és el is hagyták a közgyűlés termét, ez a, ez a öt fiatal ember, miközben a, ez a felszólalás zajlott. Szerintem ez a politikai sónap volt a része hogy ebben hogy kiveredik be a költségvetéssel kapcsolatban. Ebben önnek teljesen igaza van, de az, hogy adott esetben a főpolgármestert más közéleti megnyilvánulásai mennyiben az ő hitelességét, az ő szavahihetőségét, az ő komolyan vehetőségét mennyire és milyen mértékben erodálják, ezt a tegnapi eseményektől teljesen függetlenül is önnek érzékelnie kell. Ez nem fog mit kezdeni a mondattal, mert szerintem a politikában a hitelesség, a, a számunkérhetőség kérdés az teljesen világos, ez négy vagy öt évente zajló választások. Én ezt értem, de ugye... Arra, nem a Vinter Montel Zsoltot kell meggyőzni a ami ami Vinter Montel Zsolt nem lehet meggyőzni, mert ő pártpolitikai alapon már úgy fog szavazni, soros döntő kérdésekbe. Ebből következően eljátszani ezt, hogy... Jaj, hogyha itt most hogy jó válaszokat fogunk kapni, akkor én tulajdonképpen Önt hitelesnek tudom tartani, tehát meg fogom a költséget, szerintem, nincs ez a... Én tökéletesen értem azt, amit mond, de hadd mondjak egy nagyon rossz példát. Annak idején Mester Ákos, aki a 168 órának volt a nagyhatalmú uraszó idézőjés értelmében, hiúságból vagy pénzszerzése okán elvállalt az Erzsébe Díjnek a vezetését, vagy díjnak a vezetését a magyar televízióban, ami egészen botrányos volt, és az az ő megítélését annyira befolyásolta, hogy nagyjából egy hétig egy egész hétig nem, hiszen hétről hétre szombaton 16 órakor volt a 168 óra, de, de egyáltalán nem jött be. A kettőnek egyébként nagy jelentősége nem volt, mármint úgy, hogy tehát ő mégis úgy gondolta, most korrigálom az előző mondatomat, hangosan gondolkodom. Tehát ő úgy gondolta, hogy ennek a visszhangja, ez őt valószínűleg valamelyest magára vette, igaznak is találhatta, vagy nem találta igaznak, de nem járt be a Bródi Sándor utcába. Az, hogy a főpolgármester egyébként miniszterelnök jelöltként milyen történekbe keveredik, az semmilyen módon, a keveredik se egy jó szó, kerül elnézést a pongyolaságért, az nem Mester Ákos Erzsébeddi eh, tévés vezetéseivel, de mégis valamilyen módon azt szeretném önnek, önnel érzékeltetni, és azt gondolom, hogy ez valamilyen módon érzékeli, hogy a főpolgármesternek a nem főpolgármesterségével kapcsolatos tevékenysége kihat a főpolgármesteri tevékenységére is. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy kihat. E tekintetben ez a történet a főpolgármesteri eh, helyzetét nem erősíti még akkor sem, ha egyébként a HVG legutóbbi kimutatása szerint ugyanúgy meggyenni a főpolgármester választást, mint korábban. Ja, mért meg ilyen mértve a HVG-be a, a, a dologba, de igazából továbbra sem értem, a, a, a, akkor, akkor próbálj meg szétszállazni. Azt értem, hogy én azt mondja, hogy van egy történet, a főpolgármester az nem önmagában álló személy, az egy ö, ö, sok... Ö, szempontból vizsgálandó, emberi, pártpolitikai, politikai, városvezetői, so, mindegyik hat rá. Ez, ez nem vitatom. Érteném azt a logikát is, hogyha eddig mondjuk a koalíciónak a része lett volna a Fidesz, aki támogatja Karácsony Gergelyt, majd ennek a történetnek a kapcsán azt mondja, hogy Jézus Mária, hát ő szerintük itt valami csúnyan dolog történt, ezért neki megignol a bizalma, és kilép a koalíció. Ugye egy probléma van, nem volt a koalíciónak a tagja, sose támogatta Karácsonyi Gergely, tehát most eljátszané ezt a dolgot. Ebben ne... igaza van, de itt most nem is feltétlenül... És akkor van-e harmadik metszete a dolognak, hogy ő most úgy beszél, vagy én úgy érzem, lehet, hogy rosszul érzem, mint ebben a, a finanszírozási történetben kiderült volna valami olyan elem, amiről azt mondhatnánk, hogy ez törvénytelen, és például ezek az ellenzéki pártok ebben részt vettek. Szerintem ilyen nem mutatódott ki. Van egy ákumbákom rajta, amit egyébként én nem akarok a uh, titkosszorátókat uh, rossz fénybe feltüntetni, és ezért fel is így a figyelmet, hogy a csinálták azt az anyagot, ezt egy jellemzői szerver csináltam, amit létrehoztak 22 uh, uh, után hoztak létre újként egy ilyen elemzői uh, szervet az titkosszolgálatok mellett, ez nem titkosszolgálati anyag, annak is csodálkozom, hogy ebben mi volt a titkosítás, uh, hiszen azért, hogyha valaki megnézte ott a prezentációt, és egy prezentációról beszélünk, abban kapcsolati háló volt, amelyet azért valószínűleg egy előfizetése szoftver segítségével bárki összerakott volna. Ebben egyébként még magának a hálóra már Karácsony Gergén nevét se tudták felrakni bár vitazatlanul sosájtottuk, hogy ne is mennénk Korányi Dávidot, de ettől függetlenül nem, nem látom azt, a, azt az összekötést, hogy akkor itt mit, mi olyan történt valami a főpolgármester, megítélésért károsan kell... Az, az, hogyha egyébként, tehát, tehát itt az, az a kérdés vetődik fel, hogyha valaki egyébként főpolgármesterként miniszterelnök jelölt lesz, akkor vajon erre az időszakra a főpolgármesterséget lehet-e szüneteltetni a szónak nem feltétlen szabadság jellegében, mert miniszterelnök jelöltként való szereplésével befolyásolni tudja akaratlan főpolgármesteri tevékenységét. Nincs közöttünk ellentét a tekintetben, hogy ennek a titkosításnak a megszüntetése, az politikai haszonszerzés miatt történt. A tekintetben sincs közöttünk különbség, hogy ennek a történetnek nincsen vége, és az, hogy a végén milyen lesz majd ennek a történetben szereplőknek a megítélése, ahhoz ma 2022. december elsőjén kevés az én csak azt mondom, hogy önmagában az a helyzet, hogy e, ilyen kontextusban keveredhetett e, Karácsony Gergely, amit látható módon ő e, akárcsak a többi szereplő Márkizai Pétert is belevéve rosszul, vagy sehogyan se tud kezelni, belejött, vagy egy konglomerátumot alkottak, de közben olyan benyomást keltenek, mint egyébként alapvető dolgokkal nem lettek volna tisztában, mert ezeket valamiért akkor nem beszélték meg. Ez a külső szemlélő számára nehezen értelmezhető, még akkor is, hogyha módon hozták őket ebbe a helyzetbe, független attól, hogy az egész nem jöhetett volna létre, hogyha Márkizai Péter nem szólja el magát, és azóta is nem egymásnak homlok egyenest ellenkező információ tartalommal látná el a sajtót. Én csak ezt mondom. Értem, é. ez eléjtőközé értettem, amit mondanak. Tehát én, én ebből azt mondom, hogyha ön egyébként rosszul viselkedne a gyermekével a játszótéren, az is befolyásolná az ön megítélését más módon. Ez is befolyásolja, most éppen nem arról van szó, hogy ön rosszul viselkedett volna a gyerekével, még azt se tudjuk, hogy rosszul viselkedett Karácsony Gergely jogilag, de azt lehet látni, hogy e tekintetben egy olyan információ hiány van egy bizonyos közösségem belül, egy információ tartalom mellett, amit egyébként normálisan az emberek nehezen hisznek el. Ennyi. Hát, amit én, én, nem én nehezen, nehezen hiszem. Utóbbi szerintem ez véleményállítás volt a dologban, mert én nem ezt olvasom ki a történetből, de tényleg már azért túlmutat a programaszteli helyettesi szerepemben, hogy elkezdjem értékelni a az ennek kapcsán megszólaló ellenzéki politikusok állításai közötti koherenciát. Én csak azt akarom mondani, hogy az nekem egy politikai sógnak a része, hogy winterman Zsolt ezt összeköti a költségvetés hihetőségének a kérdésével. Ha legalábbis, hogyha jól értettem, a Igen, ez, ez, így, van. Van szó, ez, ez így van. Ez így van. Oké, ez ennyit, ennél többet nem érdemel, de ennek eh, szélárnyékában. A Városháza történetről különös tekintettel a Bajnai Gordonnal történtek okán, ahol ugye kiderült, hogy az őszövegét hogyan vágták meg, de az, hogy egyébként az kivette föl, kivágta meg abban kapcsolatban, semmilyen érdemi információ nincs, de nem csak Bajnai gordonra nézve, hanem az egész a történetre nézve, imáron hónapokkal az esemény után, amikor önt élete folyamán, legalábbis az együttműködésünk folyamán egyszer sikerült önt kihozni a béketűréséből, és az akkor történt, annak valamiféle jogi lenyomata a szónak abban az értelmében, hogy értelmében, valaki ellen majd vádat emelnek, vagy elejtik, van-e történet, nincs történet, mi a helyzet a városháza ügyjel? Hónapok óta volt, ez egy éve volt egyébként egészen pontosan, és egy év alatt megállapította a rendőrség uh, majdani Gordon esetében, hogy az, amit ő állított, az igaz volt. Mert nem csak az történt, hogy egy titkos uh, adatgyűjtés és hangfelvétel volt, egy előre kompromitált helyzetbe és úgy berendezett helyiségbe, ami ami láthatóan erre osztott létre, hanem az is kiderült, hogy a hangfelvételt manipulatív módon Igen. vágták meg. A rendőrségi papírból az nem az, hogy megvágták, hanem úgy vágták meg, azaz az az eredeti tartalmával forgatták ki a beszélőt. Az az az hárítás, amit Bajnai Gólda folyamatosan tett, hogy ő ugyan találkozott ezekkel az emberekkel, de nem ezeket mondta, ezt a rendőrség maga mondta meg. Az egyébként ez egészen furcsa, hogy négy ember volt állított azon a beszélgetésen, abból hármat meghallgattak, a egyediket, meg nem. egyediket nem hallgatták meg is, érdekes módon azt mondták, hogy hát most nem tudjuk megállapítani, hogy kivégezt ezt a titkosodat ez lesz, ezt leszámítva egyébként bármilyen, és bármilyen egyéb uh, jogilag releváns dolog történt ebben, a tört, ebben az ügyben. Én nem tudok róla, tehát hogy nálunk biztos, hogy nem, azon kívül, amikor egyszer ezt a politikai, szintén politikai sót t egy évvel, ezelőtt itt a város ezen rendőrség bevonásával, azóta semmilyen uh, uh, nem, hozzászólás, hozzánk szólás nem történt ebbe a dologba. Uh, nem, nem is mondom, hogy furcsa, mert nyilván gondolatom, kb. ez a történetben. Azért az, hogy mondjuk négy emberből minden éjjelben azonosítanak is abból, csak háromat hallgat meg a rendőrség, pont a nevítettem. Annyi púgyalasságot engedje meg, hogy az összes résztvevőnek a nevét és az összes szervezetnek a nevét nem, nem emlékszem. De most maradjunk a Városháza történetnél, és annak az árnyékát vetítsük csak a másikra, tehát a másikkal még egyszer nem jövök elő. Ugye amikor a Városháza történettel előjött az index, akkor defenzívába kész került a városház, és egy csomó olyan információ, amitről aztán menet közben beszámoltak, az a kezdet kezdetén nem átrendelkezésre, vagy nem adták közre a fegyelmi eljárással kapcsolatos részletek menet közben is lassan derültek ki. Az egyébként, ami akkor napvilágra került, és amivel ön szembesülhetett, miközben volt, amiről volt tudomásra, és volt, amiről nem. Az utólag például hasznosul a tekintetben, hogy hasonló szituáció ne szülessen, és hogy a szó fizikai, vagy átvitt értelmében ne lehessen, még csak árnyékra se repülni, mert árnyék sincsen. Ezen gondolkoztam, és lehetőtelen ebben az adásban is beszélgettünk, hogy ez lehetett volna kommunikációs szempontból másképpen kezelnünk. És azt hiszem, hogy ma eszemben se tudnám ezt jobban kezelni. Mert hogy egyébként nyilvánosságra hoztuk az alaptényeket, például ez a nulladik és nagyon kevés viszhangot angol tényállítás, ami A városházat, ha akarnást se tudná eladni a város. Mert hogy ez egy önkormányzati, korlátozottan forgalom képes önkormányzati törzs az azt jelenti, hogy ezt csak az államnak, vagy másik önkormányzatnak adhatnánk el. Tehát ez, é, hogyan, ez, ez, hogyan, ez, ez teljes mértékben értem, pont a de rendben, arra emlékszik, hogy minden más, az egy érthetetlen spekuláció, és ugye azt is rögzítettük, hogy miután ugye ez a helyzet, ezért az döntés előkészítő olyan, ami a városháza fejlesztésével foglalkozna, az ugye ez rögzítette ezt a Alapvető tény, tehát mindentől kezdve nem is tudott volna foglalkozni, az, hogy ezt eladjuk. De annak a látszott ellentmondásnak a feloldása, amely szerint van egy ilyen előkészítő anyag, amely egyébként belütközik abba a jogi tilalomba, amiről ön beszél, hogy ez egyébként hogyan jöhetett létre, hiszen egyébként miért foglalkoznak valamivel, aminek a végbemenetelét a jog megakadályozza, mire jó, azért ezek olyan kérdések voltak annak idején, amelyek elég suta módon kerültek napvilágra, ha nem, nem, tehát Nem. Nem. Ugye nem az volt az, annak a döntése, hogy az a, a alapkérdése, hogy el lehet-e, vagy el kell adni a városházat. Az volt, hogy a városháza fejlesztő, a a jövőképe, most én nagyon egyszerűsítem a dolgot. Azaz, mit lehet csinálni ezzel az épülettel e, jelenlegi állapotában. És arra izott az anyag, hogy ugye sok minden nem kettő ö, jogilag értevőhez van. Jó, de erre mégis emlékszik, hogy milyen Magyar, módon jött zavarba Kerpel Flóniusz Gábor az ATV-ben, amikor ezzel kapcsolatban valamit mondott, és amikor visszakérdeztek rá, hogy hirtelen rájött arra, hogy ezt nem biztos, hogy neki el kellett volna mondania. Bocsánat, na, na, sajnos egyszerűen beszettünk, hogy ki, ki volt ez, és micsoda? Hát mit amikor ez? a Kelper Fróniusz az ATV egyenes beszédében beszélt erről az előkészítőanyagról, amiről korábban egyébként nem volt szó, és amikor ezzel kapcsolatban kérdéseket kapott, akkor azért érezhető módon átgondolt, hogy vajon jól tette ez, hogy egyáltalán ezt megemlítette. De ez nem így történt. A Kelper Fróniusz Gábor, amikor erről beszélt az egyenes beszédben, akkor nem az volt abban a beszélgetésnek az újdonság elem, hogy volt ilyen elő, ö, döntés már. Nyilvánosságra is hoztuk addigra. Hanem ott az volt, hogy talán kérdezték meg hogy ki volt ennek az előterjesztője, és akkor azt hogy ő... válaszolta, hogy azt hiszem, hogy én voltam Igen. egyik. Ezt mondta. Igen. Tehát ott nem ez volt a maga a papír, hanem az, hogy akkor ő nem volt ennek az előterjesztője. Ebben volt az újdonság. azt hogy most ő ott megállt vagy nem, nem állt meg, ezt nem tudom eldönteni. Nem vagyok a beszélő szerep helyében. Hogyan tudjam eldönteni, hogy most a beszélgetés során? Miért gondolkozott, hogy gondolkozott ott abban a pillanatban? Az a helyzet, hogy ön nagyon meggyőzően beszél, csak ugye akkor, amikor ezek a folyamatok létrejönnek, bármelyik fél csak nem eléggé, csak kicsit meggyőzően beszél, azt a politika arra használja föl, hogy oda vizet öntsön, éjszaka megfagy és repedések jönnek létre. Egyel tovább léve, vagy nem tovább lépve, hanem másfelé haladva szóba került a fővárosi csatornázási művek visszavásárlása, amivel kapcsolatban ön a múlt héten is beszélt. A kérdés az, mert erre egyáltalán emlékezett Wintermonte Zsolt, én pedig egyáltalán nem, hogy 2019-ben, ha ez egyébként akkor történt. Az igazgatóság elnökévé, milyen arányban és hogyan választották Atkári Jánost, akit most hirtelen kárhoztatnak mindazért, amit az elmúlt 25 vagy 26 évben tett. Ja, hát egyébként ezt nem is értettem ezt a dolgot. Tehát azért 1997-ben hozott egy döntést az akkori fővárosi közgyűlés, amiben e, privatizálta a csatornázási műveknek egy kisebbségi tulajdon részét, menedzsmentjogokkal együtt. Ez a privatizációs szervezés lejárt 25 év után, idejében, évben, ezért kellett akkor arról hozni, hogy visszavásároljuk, avagy újra privatizáljuk, hiszen ugye ennek azon lett volna a másik alternatívája. Azt hiszem, hogy szinte egyhangulag az a döntés született, hogy vásároljuk vissza. És ezek után most nem azt mondani, hogy hajda jó, akkor ez most egy látjuk a világot, hanem hogy. 1997-ben miért született ez a döntés, és ki volt itt személyleg. Én erre, erre mondtam azt a közgyűlésre, hogy ezt nem is értem. 97-ben én még érettségim sem volt, tehát rajtam számunk kérni azt a döntést. Kettő, 97-es korszellemben visszahúzazva nagyon nehéz a mából ezt megvizsgálni, és szerintem 25 év távlatából azt nem biztos hogy politikusoknak kell. Három, Hirtelen előrángatni Atkári János személyét, hogy akkor a, ő ennek a, a Fidesz szerint ennek az e, akkori privat, 25 évvel ezelőtt privatizációnak a, a tudom, milyen volt motorja, e, és mm. ennek kapcsán csak ő róla beszélni, úgyhogy egyébként a valóságban nem is végezték el az értékelését annak, hogy ez most hasznos volt, vagy nem volt hasznos, hogy a korszellemnek akkor megfeleltek, hogy nem, én aztán tudom mondani, az én világlátásom szerint, na mondom, ez 2022-es világlátás, uh -huh. nem jó, hogyha uh, uh, ilyen uh, közművek magánkézben vannak, még hogyha csak részbeni magánkézben vannak is. Az a Jó, hogy ezek százszerzékosan. Nem, ebben, se, ebben semmilyen vita nincs, és, és, és én ezt a történetet is hasonlóan láttam, én most azt kérdezem öntől, hogy ön visszaemlékszik-e arra, akkor már túl volt az érettségén, hogy 2019-ben, amikor az igazgatóság elnökének megtette a fővárosi közgyűlés, hogy akkor azt milyen módon, hogyan szavazták meg, erre emlékszik-e? Hát kizárt, hogy emlékezni de biztosan ez egy nagy csomag. Igen, igen, erről is volt szó. Az alakuló ülésen, vagy talán az azt ülésen egy csomagban szavaznak ilyenkor, a benne egyébként a Fidesz át, a delegált MVE tagokról. Meg, hogyha van igény, a testületben, nem tudom, de ezekről szavaznak csomagban a közgyűlés. De pont ezért kérdeztem Jobbán... a wintermantertől, aki akkor még nem, volt, csak nem is volt tag. Én meg ő, nem, nem emlékszem rá, hogy ő, ő is, emlékszik meg, rá. Megnézhető meg egyébként, ez nyilvános adat is szerintem a budapest.húndal nagyon szívesen megnézem, hogyha. Ebben a budapest.hu-val egyébként az a helyzet, hogy korábban például a közgyűléseknek volt valami összefoglalója, az teljesen eltűnt, vagy legalábbis én nem találom. A közösök összefoglalója alatt mit ért pontosan? Hát ugye a Budapest portálon megjelent még aznap egy összefoglaló. Én az elmúlt időben ezeket keresem, de semmit nem Igen, lehet, hogy ilyen nem történik ugyanakkor az összefoglaló. Azt értem, azt a részét értem, csak ugye már említjük a Budapest portáltól, ez egyébként felkereshető, és az nem létezik, hogy egyébként ezeknek az összefoglalója megtörténjen, vagy miért maradt abba, vagy ezt nem tudja? Ezt nem tudom, szívesen találtam ezt a Hiányt a kollégák szele. Ne. Szerintem a fontosabb döntésekről adunk tájékoztatás. De ezeknek mind volt egy összefoglalója. Lehet. De biztos van ebben én nem tudom, hogy ennek volt egy és hogy ez a releváns probléma valóságban. Az mindegyik a... privatizációs szerződéssel kapcsolatban így van, hogy azért az összegért lehet visszavásárolni, amiért annak idején eladták se infláció, se semmi, se egyáltalán? Hát ez a akkori privatizációs szerződés melléklete tartalmazta azt a visszavásárlási szerződést, amit most elfogadott a Főzámosi és Abban rövizdették az árat. Ha ez bármilyen módon ettől eltértünk volna, akkor azt jelentem volna szájítjük az... Nem azt a részét értem, hanem hogy akkor, ahogy ezt így határozzák meg, ez minden szerződésben így van, vagy ez akkor minden szerződésben más? Nem értek hozzá. Vajon. A privatizációs szerződés nem volt azért közben, vagy arra markozóan e, szerintem a, ezek egyedi döntések voltak, akkor így állapodtak meg 97-ben a felek hogy azt az árat, ami akkor volt, azt rögzítik visszavásárlásra. És valójában azért nem lehetett korábban ennek a törekvésnek, már mint a visszavásárlásnak eleget tenni, mert hogy ahhoz egyébként korábban nem volt elég pénz, most pedig, miközben még mindig nem lehet látni ezt a pénzt, de nagy valószínűséggel meg lesz, ezt a privatizációt, ennek a szerződésnek a lejártát ki kellett várni, mert egyébként korábban sokkal többet kértek volna érte. Hát már csak azért is, mert ugye, ha egy szerződés lejár, akkor ugye tudik a lehetőség, hogy a a lejárat után éljenek ezzel a, a, a felek. De amíg nem jár le a szerződés, addig akkor a két félnek a együttető akarata kell hozzá, hogy ők azt mondják, hogy felbontják ezt a privatizációs szerződést. Valószínűleg ebben nem volt jó sok ki. Ami a versenyhivatal és az energiahivatalnak az engedélyét illeti, az formalitás? Mi, mi megélésünk szerint ez formalitás, hát persze sok meglepetés érhet minket, de azért az nagyon meglepődnénk, hogyha a gazdasági versenyhivatal azt találná mondani, hogy a Budapest főváros önkormányzata az túlzott versenyelőnybe kerül. Egy... <gül> És az energiahivatal az hogyan jön a képbe? Szabályozói hivatal ebben a tekintetben, tehát neki is van ö, ö, jogköre. Ö, én én tovább is azt gondolom, hogy ez formális döntést, tehát meglepődnék, hogyha bármilyen akadálya lenne annak, hogy egy önkormányzat teljes tulajdoljába kerüljön a csatornázási művek a saját területén lévő csatornázási művek. Az a konfliktus, ami Pokorni Zoltánnal volt a, a, a, a fogaskerekűt illetően, az információhiányból fakadt? Ezt én nem értettem. Tehát, hogy a két vágányzár közötti időszakra azt mondtuk, hogy takarékosságból, vállaltan takarékossági okokból nem indítjuk újra, hanem pótlás lesz buszjáratokkal. Ez az egy százmódos nagyságrendű megtakarítás. Tehát mondom, két vágányzár közötti időszak, mert a vágányzár alatt sem járt logikus módon, a magaskerekű mégis volt élet. Múlt közgyűlésen elmondja a Pokorni polgármester úr hogy egy napirendenőti felszólalásában, hogy nagyon nehéz idők jönnek, és szerinte Titanic munkacsoportot kellene csinálni, mert jön a jéghegy, és, itt, itt meg, és, és a Fidesz korrekt lesz akkor, hogyha a különböző közszolgáltatások lekapcsolása vagy részbeni korlátozásáról, kellene dönteni, majd elsőadó alkalom, amikor egy két vágányzár között is fogos kerek nem indítunk újra, akkor azt mondja, hogy nem, nem jó, de pontosabban a hát polgármester elkezd aláírásokat gyűjteni a dologba, Fülyes Balázs miniszter helyettes rácsatlakozik a dologra, majd akkor a Fidesz uh, részéről már a polgármester is benyújtott. Igen, de ott uniós források beszerzéséről is szó volt már. Igen. Az hogy jött a képbe menet közben? Hát azért, mert fel kell újítani ezt a fogoskeréklet, ez az alapvető probléma, hogy itt arról is van szó, hogy a vasúthatósági engedély a felújításhoz megvan, ezt meg is hosszabbítottuk, tehát annyira nem igaz, hogy miért be akartuk volna zárni tartósan, hogy pont kértük a vasúthatósági engedély hosszabbítását, amit meg is kaptunk, de hát kellene hozzá forrás, hogy a, a felújításra kerülhessen, és a járvállomány meg a meg a szóban a meghosszabbításáról is a fogos és e, most persze ez egy elméleti vita a tegnapi Európai Bizottsági Döntés függvényében, de aztán végképp, hogy e, mi van az operatív programokban, vagy a helyreállítási alapban, hiszen bármi is van benne, ezeket a talán pénzekhez nem fér hozzá egyelőre az ország. De minden esetre mi azt kezdeményeztük, hát már tavaly is, hogy a, a, mi támogatnánk, hogyha belekerülne a fogos kerekünek hogy a hogy rekonstrukciója. Az, hogy nincsen benne a jelenleg átunk ismert programokba, az nem a mi döntésünk volt, hanem a kormány kevés pénzt át a fővárosi projektekre. Ez egyébként módosítható lenne bármikor, tehát a kormány döntéssel. Amikor a Nélszava azt mondja, hogy megmenekült a megmenekült a fogaskerekű, akkor az mit jelent, hogy mit... Mert tudtam, hogy a fogaskerekű nem indul újra, egy autóbusz fog közlekedni, amelynek a sűrűsége még nem biztosított, illetve nem lehet tudni, illetve azt lehet tűnni, hogy teljes hosszában lesz majd, ahol voltak egyébként korábban e, fogaskerekű e, közlekedett, akkor azoknak a megállóiban fog majd ez az autóbusz közlekedni, vagy én mit zajválok össze? És aztán békén hagyom. Én nem én adom a címeket ezeknek a, a cikkeknek, tehát én sem értem teljesen, hogy Mitől menekült, meg, amikor nem is kellett megmenekülni, hiszen nem volt szó arról, hogy végleg leállítanánk. Még egyszer mondom, itt két a vágányzár közötti időszak az újra nem indításról volt szó, és azt folyamatosan állítottuk a tavasszal, őreindul. ha jól értem, senkirem is mondta ezt. De maga a buszjárat most mennyibe, az, az, hogy, az hogy fog üzemelni? Uh... Van-e új busz, több megállója van-e, milyen sűrű járnak? aztán elköszönök. A, azt, hogy milyen sűrű járnak, aztán fogunk tudni megmondani, hiszen pont az volt a kérés a tegnap pokorni polgármester hogy még legyen egy egyeztetés BKK és ők, ők őt -e ennek kapcsán. Ha jól uh, tudom, akkor hívó buszjárat lesz, hiszen ennek nem egy tömeges, folyamatos uh, felhasználási igénye volt ezeknek a buszoknak. Egyébként ugyanez a modell volt a korábbi években is, talán 18-ban is volt egy ilyen hoztatállóítás 14-ben is, tehát hogy azt a rendszerről polgármester úr kérte, hogy még egyet beszéljen vele a BKK, és ennek megfelelően alakítsák ki a pontos pótlási rendet. Még egyszer mondom, amikor vágányzár volt, akkor is működött valahogy a térség, tehát ezért nem is értem teljesen ezt a vitát értem, értem, hát ez is a... a nem, nem, azt nem mondom, hogy a politikai sóliszt, mert azért nyilván az ott élőket érinti valami a szempontból, de hát akkor, amikor a, a, a ott például feltétlenül Debrecenben mindig, de mégis Debrecenben a, a villamos közlekedést jelentősen korlátozzák. Amellett nem látom, hogy a fidesz és és miniszterhelyettesek közlemények sorát adnák ki, ebben az esetben pedig megtették, de tudomásul veszük, ez láthatólag a elkövetkező évben ez lesz, csak nem kell akkor olyan napi rendeleti hozzászólásokat mondani, amikben még, mintha úgy tűnne, mintha ilyen partnerséget találna az ellenzék a várost irányító korúció számára, akkor ez valójában lehet, csak egy kicsit álságos volt, és sebb, mint a valóság teljes kikottása. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, azt a plusz három percet is, vagy hatot, annak függvényében, hogy honnan számoljuk, amit ráhúztunk még a beszélgetésre. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen viszont. Én is köszönöm viszont hallásra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra 10 perckor találkozunk. Filippov Navracsics, Horváth Csaba és Füriyes Balázs, akiket nem állt módonban értesíteni, mert ott hajtam a telefont és 6 órakor meg nem akartam elküldeni az SMS-eket. Ha valaki akar telefonálni, akkor most még megteheti, van rá 270 másodperc. 061 8812 az általam felvetett tőker és befektető, valamint struktúra és média közösségi médiában való segítséghez, amit kértem Gmail.com. Igen Szia, Orrát Péter! Na, mondja. Akkor csak, hogy hagynod, hogy ez az egész ígyhöz, amit ezek a Márki Zajfér ez A Márki azt mondta a tévében, hogy ez nem választási kampányra ment, hanem kultúra változtatási kampányra. Tehát tudod, ezt hogy mi az a kultúraváltoztatási változtatási kampány? Nem, de ez a része, ez már ilyen apróbetűs. Na jó, meg a másik, hogy 44 millió forint tollakra, golyostollakra. So, figyelj, de a 100 ezer golyostoll. Évicseljük már az Ez Ezer része a legkevésbé fontos, ha ami a, a, a, a kompány finanszírozásról az igen. Igen. Jó reggelt, Pargótai Gózsász. jó, Az előbb a beszélgetésben meg lett említve, hogy egy évvel ezelőtti fontos dolog, és én ezt hallgattam egy évvel ezelőtt, és kezdődött akkor még gyakorlatra jártam, és most meg megyek dolgozni. Igen. Itt... De egy Ez egy évni Annyira jó volt hallani. Persze a történet ott, ott volt, és emlékszem, hogy nem tudtam kibogozni, mert minden nap vizsgára készültem, a szembe ez az én életem így jut eszembe arról, amit beszélget. Igen. Érdekes, de jó volt hallani. Nagyon megkérdeztetem tőled, hogy ugye egy évről gondold végig 168 órából kinézve a körúton beszélgetés, az micsoda íva a történetnek? Igen. Nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen nyáron neked, de... Minden reggel, amikor fölkelek, sajnálom, hogy nem tudok akkor pont hozni, amikor kezded a napot. Más a program a munkám miatt. De annyira jó volt ez, amikor nyáron egyszer csak elkezdtél közeljönni a városhoz. Ház. Ki fog derülni? Egyébként kíváncsi vagyok, hogy hányan fognak jelentkezni mindarra, amit ma reggel fölvetettem. Széles emelkedő kell, hogy köszönjük mindenkitől. gmail.com.